till Gone Gamings Halloween avsnitt med mig sanna och med Sofia. Hej Sofia. Hallå. hej hej. Läget? Det är bra tack du själv. Jo, det är bra. Jag är faktiskt aspeppad på Halloween. Ja, jag med. Är du det? Ska du på ja. några Halloweenfester och sådär? Nej, alltså jag är mitt uppe i en flytt. Med, och så jag står liksom jag håller på vada omkring bland flyttkartonger och bubbelplast här. Så att, ja, när jag så till vidare inte ska klut med till Lady Gaga i sin bubbelklänning så tror jag inte det blir något direkt så där för mig. I år. Det, det skulle ju kunna vara ganska så fabulous annars. <laughs> Ja, jag, jag tror snarare jag kommer att kommer se ut som en Michelin-gubbi än Lady Gaga, ja. så inte, inte så lyckat ja. Men ja, nej, själv då Du är ju sådär pysslig jag det och, och syr och ha dig Precis, jag håller på att syra en Halloween-dräkt Som är i allra högsta grad spelrelaterad Men den är lite oh. hemligstämplad än så länge Så jag kan vara inte, inte Ja, jag vill inte jinxa någonting Om jag berättar för alla vad det är jag ska vara Så kommer alla få upp sig jättehöga förhoppningar Och <skratt> sen så kommer jag sabba direkt den i sista stunden. Så att, oh no. äh, ja Men äh, den kommer bli snygg Men du var det här är ju liksom att säga A men inte B. Ja, men jag kommer att säga B nästa vecka. <laughs> okay. Så det löser sig. Ja. Halloween är i alla fall på måndag för de som inte vet det. Och eh, av ren slump så har ju både du och jag spelat skräckspel på senare tid. Ja, ja. av en händelse men, så där, ja Men är det en slump? Brukar du spela mycket skräckspel? Alltså ja, alltså det, det händer ju um, in, Inte så sådär, alltså jag är inte lika så zombiegalen till exempel Som zombie andra och sådär uh, Horror Survive överhuvudtaget mm, Ja, slinker väl med ett och annat sådär mm. uh, Men ja, nej Jag gillar spel överhuvudtaget, jag spelar mm. allt jag har ju en ganska stor försäljlek till skräckspel Men jag är så förbannat jävla lättskrämd Så att det, det är ju ett problem Så jag kan inte spela om inte jag har sällskap Det är jättehemskt Nej, är det så? Jag har varit så rädd vid flera tillfällen att, att jag har Av ren panik stängt av konsolen Och gått och lagt mig och somnat Nej. Hjärnan har bara stängt av Oh my gosh Men alltså, då har du ju ändå kunnat somna alltså, Ja men det är för att min, min hjärna verkligen det, du... Ja men min hjärna stänger av Det är det som händer, det är inte ja. det att jag lägger mig och försöker somna Utan jag lägger mig ner och somnar Så här, error, error ja, shutting precis. down Ja fruktansvärt är det <laughs> Ja, yes. Oj, ja, men det är ju verkligen ett dilemma man ska ja. det, då. Det, det hjälper inte om du har liksom typ, eh, En gosedjur bredvid dig Ja, ja det beror väl på hur man ser på saken Nu har jag, mm. jag min pojkvän bredvid mig rätt ofta När jag spelar det funkar mm. rätt så bra eh, Tidigare har det varit sådär att jag har ringt till min bror Och bjudit honom på mat nej, nej, <laughs> Ingen baktankar, kom hit och ät Jag ska bara spela lite <laughs> <laughs> Okej okay. ja, ja. Men det, det finns sätt att komma runt problemet så är det. Sen så är det riktigt illa att jag verkligen vill komma vidare. Och Det är ingen som kan komma hålla mig i sällskap. Du hjälper mm. det faktiskt, och det här är jätte, jag skäms jättemycket för det här. Jag brukar gå in och läsa en walkthrough på spelet, för om jag vet vad som kommer, då är det inte lika läskigt. Nej, Nej men gudlig fusk. Jag vet, det är så Jag hatar att fuska i spel. Jag tycker det är fruktansvärt. På alla sätt ja, men alltså, jag fuskar ju väl i en sak. Om du tar det beslutet så är det ju din egen sak. Men, men däremot så spoilar du ju för dig själv. Ja, precis. Men jag försöker att inte läsa så långt fram. Utan det är liksom om jag mm. kommer till ett sånt här moment som är så läskigt att jag inte klarar av det. Då läser jag liksom bara så jag kommer förbi det momentet. Men hjälper det då? Ja, det alltså, hjälper så ju, det, det är så här ändå, För mig i alla fall alltså är det småsakerna som skrämmer. Ja. Alltså, som någon gubbe dyker upp så här från ingenstans eller någonting. Och det står ju inte med i walkthrough. Nej, jag, jag, är ju en riktig, ja, nej, jag blir ju jätterädd av sånt här också. Men, men det hjälper ändå om jag vet vad jag ska göra ah, i okay. situationen. Lite kontroll. Ja, precis. Precis. Så att, ja. Mm. Men ja, nog om det Nu tycker jag vi kan prata lite om vad vi har spelat Istället för mina pinsamheter här ja, ja, ja, Vad har du ja, ja. spelat Sofia? <laughs> ähm, ja, jag har spelat jag, jag är mitt uppe i en flykt, Så att, äh, jag har ju faktiskt inte spelat så himla mycket Nu när alla andra sitter och spelar Batman Och vad är det nu är någonting folk håller på med. Jag håller fortfarande på att tragla Rage Eh, och jag har också börjat på lite grann, så alltså smått, med eh, självpryglingsspelet nummer ett, eh, Dark Souls. Ja, precis. Ja, så att, eh, det är de två jag håller på med. Ja. men Då tycker jag, alltså Rage var ju jag väldigt nyfiken på innan, mest för att jag är en sån posta på Kalypsnörd. Ja. Men jag har fortfarande inte ens testat det. Och mm. Jaha, kan du inte okay. berätta lite mer om det? Jo... Eh... Rage kommer ju alltså från id Software och det är det företag som har tillverkat Wolfenstein, Doom och Quake. Och det är alltså grundarna till FPS-genren som stort. Så det var de som började med sånt här med online-spel, matches och så vidare. Jag höll på... Spela Doom 2 när det begav sig över blev mm. tillsammans med kompisar och sånt där det var ju jätte Ja jag brukade den ju också tiden. spela det det var, ju, ja, det var ju det man gjorde. <laughs> ja nej, men ja. precis det, det var ju liksom ja, det var min första sån där upplevelse i alla fall och mm. det var ju det för många så att, det här spelet har ju varit peppat som 17 alltså, folk har ju hängt på låset för att kunna se vad vad id software ska komma med här nu då. Um, och det som det blev, det var ju alltså då, um, Storin, den bryter ju inte direkt någon ny mark. Du är ensam överlevande i en, uh, som de kallar för en ark, uh, som har skickats iväg och kraschlandat efter en, uh, vad 17 var det? det liksom Välj din apokalyps, typ. Liksom, det är ju uh, meteorit tror jag det var i det här mm -hmm. um, Det var ju ganska så, å andra sidan, lite nyskapande. Det brukar yeah. ju vara kärnvapenkatastrof. Ja. Eller en infektion Ja, sant, sant, det har ju varit mycket det på sistone mm. Fast det är ju fortfarande här då När du tar dina första stapplande steg ur den här arken Det första du stöter på är mutanter mm. Eller om det var banditer som var maskerade som mutanter Jag kommer inte ihåg riktigt men, men den här meteoriten har ju tydligen släppt ifrån sig Lite såhär radiation Så att det har blivit mutanter av det hela Och... Ja, alltså du börjar med att du då, som sagt, stöter på lite mutanter, och sen blir du räddad i sista stund av eh, en kille som är befarande i en bil och säger: Hoppa in. Eh, och så kör man iväg till en, ett litet samhälle. För det finns fortfarande små samhällen av människor som har överlevt. Eh, och de bor i lite Mad Max-miljö skulle jag vilja säga det som, för det är väldigt mycket det här, det är öken och det, du kör sådana här beach buggy bilar och, krig, mm. och sen är det då sådana här små, små ihoplappade kåkstäder nästan, fast de är, de är snyggare än kåkstäder som du kommer till som är små, små samhällen med människor som då är infektionsfria då mm. Och alltså, så mycket mer står det än så är det inte. Du, du som arköverlevare är eftertraktad av någon anledning. Det vet man inte riktigt. Utav någon slags auktoritet. Så alltså, du måste liksom hålla lite låg tid. Men finns det då alltså... Är man all, alldeles ensam som arköverlevare? Mm. Eller finns det flera? Precis. Det, du alldeles, du, du, när du först vaknar upp så stiger du ut ur en sarkofag eller podd eller vad man ska säga med, med glasruta för eh, sånt här som vi har sett i science fiction filmer 50 gånger och när du tittar runt omkring så ser du en massa andra poddar med eh, ja, döda människor i mm. <laughs> så att du är ensam överlevande i den där arken i alla fall eh, och eh, ja så, så att det här spelet går ut på, det är ju en för eh, shooter mm. det är naturligtvis eftersom det är en software men det nya med det här som förmodligen gjorde i alla fall några förvånade det är att det är väldigt mycket racing-element i det här spelet. Ja, jag hörde det. Jag var ju jätteförvirrad för jag trodde ju att mm. nu kommer den en sån här posta på shooter man kan ja. springa runt i. Men... Ja, och det är det ju också. Alltså Singelkampanjen och även lite co-op-uppdrag är liksom FPS-shooter. Mm. Det är det du går ut på. Du, du går med med din puffra och så ska du döda mutanter och andra eh, monster. Liksom. Eh, så så det, det är ren FPS. Men eh, till exempel så finns det ingen deathmatch eh, multiplayer läge mm -hmm. Utan multiplayern, det är någonting som man kallar för combat racing. Och jag som racing fan tycker ju det här är ju bara toppen. Alltså. Mm. För det, det går ut på att du kör med de här små så alltså Mad Max-aktiga bilarna mm. Och det är eh, Arcade Racing Det är liksom lite Mario Kart eh, Över det hela Fast istället för bananskal och grejer Så skjuter du liksom eh, kanon, Kanonkul mm. Raketer och, <laughs> och sånt där ja. liksom. eh, För att komma först till ett mål Eller så ska du gå ut på att du ska, ska döda alla eh, andra bilar eller liksom Det finns lite olika Varianter på det där Mm Um, och som sagt, när man berättar Storin och när man liksom, uh, ska försöka berätta om spelet så det låter ju, ju klischigt och det låter inte speciellt inspirerat mm. om vi säger så. Och det är ju liksom så här: som sagt story byter ju definitivt ingen i mark och det är även väldigt mycket sådana här klassiska FPS-element liksom för, för att höja stämningen och så här. Men um, trots att jag inte är någon större FPS-fan så blev jag blixt förälskad i det här spelet mm -hmm. jag blev så jäkla kär så det finns inte men är det just att de här racing elementen som finns som gjorde att det, det var för höjt för dig Eh, det, det medverkar naturligtvis. Det var, de var ju naturligtvis alltså Jag hade inte större förhoppningar på det För det kändes som att nej, men det har de väl bara kastat in där För att mm. man måste ta sig mellan punkt A och B Lite grann Så alltså har de slängt in det lite grann och så där. Men nej, det, det var faktiskt lite oväntat eh, Att de hade lagt lite krut på det Även om det inte är något liksom, de, de hade skritit med lite grann Ja alltså, ah, det här skulle tänka dig som en kombination Mellan Mad Max och Burnout-spel mm. ungefär eh, så, så avancerat det är det ju inte naturligtvis Men Eh, nej, det, det som gör att jag blir så förbannat kär, det är ju att eh, det är helt fantastiska miljöer som man hamnar i. Ja. Eh, och de är, eh, om man är ett fan av Joss Whedon och hans serie Firefly- så Vilket är jag är, ja. gigantiskt fan <laughs> Som man ska vara ja. Så är det här som det är så nära du kan komma till att gå omkring i en nybyggarvärld i den serien Ja, Det är en slags eh, mesh mellan eh, nybyggarvärld, lite så här western stämning, eh, steampunk och asiatiska influenser Mm. Och det här är ju liksom, det är helt fantastiskt Det är, um, om man ska jämföra till exempel med någonting som andra människor brukar vara så himla fangirl och fanboyade av um, Mass Effect-spelen mm. De miljöerna är ju också, för det här är ganska liknande i liksom sin struktur du är liksom, Det finns bara vissa saker som du kan interagera med även om det är en ganska stor stad och sådär mm. Så på det sättet ser är det lite, lite smålikt sådär men det som gör den här världen så fantastisk i jämförelse med de som jag har stött på i Mass Effect är att det här är ungefär som att jämföra Star Trek och Star Wars. Liksom Star Trek det är Mass Effect, det är kliniskt rent, allting är perfekt. Mm. Det här är Star Wars, det är lite slitet och luggslitet liksom, det är, vad heter det? Postapokalyps helt enkelt Det är postapokalyps ja. och det är eh, ska, Skamfilat Och det, det är faromkring papper på marken Som snurrar runt och det är liksom Som precis som den Millenniumfaken, man är tvungen att slänga till Dänga till den med den med eh, Vad heter det, wrench För att få dem att funka liksom ja. och sådär Så att, eh, ja Fantastiska miljöer och man träffar på människorna i den här miljön som, som också de har lagt ner en hel del krut på att få liksom, se ut som riktiga individer och eh, liksom, roliga banor som de har gjort upp. Liksom. Mm. och ja nej, Fantastiskt, fantastiskt. Eh, mm. och det, det, ja, Som vanligt så har de slängt in lite såna här med, eh, vad ska man säga, blinkningar till olika sci-fi-filmer till exempel så kan man stöta på i en bar, det finns diverse såna här olika små mikrospel mm -hmm. inom spelet. Eh, I bästa rockstar-anda, så där man kan spela kort och man kan spela typ schack. Mm. inte direkt, men lite så här olika saker. Och ett sånt där mikrospel i en bar går ut på att man träffar på en kille som heter Abbott. Mm -hmm. Som har den här knivleken. Ni vet när man sätter ner handen på bordet och så ja, ska man... Det. Ja, Abbott. Alltså kan det vara mer uppenbart att det är liksom en blinkning till Bishop mm. i Aliens och hans knivlek där. Så att, ja, det är jätte, mm. jätteskärmigt. Sen såg jag, det var någon som hade lagt upp en bild att man kan hitta en Fallout-bobblehead. Ja, det är faktiskt bland det första man gör. <laughs> När man travar in på borgmästarens kontor så, så står det en bobblehead där. Mm. Ja, det är lite fint. Ja, tjusigt. Ja, men det, är. Det, som sagt, det, det är... Ja, det är jättevälgjorda miljöer och figurer och banor som är, detaljrikedomen är helt, helt fantastiskt. Och det som jag bör nämna för alla som, precis som jag, inte är så där super, super liksom, intresserad av FPS egentligen. Det är att, för jag brukar bli ganska uttråkad efter ett tag. Mm. Jag tycker att, äh, kring och skjuta mig för skoj. Jag vill ju puckla på saker med svärd istället. Mm. Oftast. Men det som gör det engagerande och kul, i alla fall i, i första hälften av spelet sen tappade det lite grann, känner jag. Men det är att man har lagt ner tid på att göra en riktigt smart artificiell intelligens på fienderna. Mm -hmm. De här små mutanterna, de hoppar omkring som, alltså det är så oberäkneligt var de... Vad de ska göra, helt plötsligt klättrar de på väggarna Hoppar upp i taket, hoppar i hög vänster mm. Det går liksom inte De plöjer inte på så som det gör i många andra spel Så man mm. måste Man måste springa runt själv för att, för att hålla ryggen fri Och det går ändå inte för att helt plötsligt Stiger upp någon bakom dig Då behöver man ha lite simultankapacitet och fingerfärdighet alltså. Ja fast, alltså Grejen är den att, att jag kan tycka Sånt där blir, kan bli jättejobbigt Det blir kaosaktigt mm. Och då, då tappar jag också intresset Men jag gjorde inte det här Mm. Jag tyckte ändå att det var spännande. Mm. Och kul. Och som sagt, jag tror det har att göra med de här fienderna som är utmanande utan att vara så här vansinnigt svåra. Mm. Jag lätt ju lovande i alla fall. Alltså jag, ja. jag kände ju från början så var jag jättepepp på Raid, som sagt, vad jag posta på postapokalyps i armhet och sådär. Men sen hörde jag att det var liksom för mycket FPS och racing och. Fast nu börjar ju du få min lite pepp på dig- när du börjar prata Firefly. <laughs> det var nog det som gjorde det här, och miljön. Ja, nej men precis. Det, alltså det här är, det är naturligtvis en, en FPS- i, i, liksom ute i fingerspetsarna med många av sina element. Och det är så här, Klassiska stämningsbehöjande element som, som så här, liksom, musik som ska få en att förstå att nu är det någonting stort på gång och sådär. Mm. Men det som gör det skoj är massa sådana här små skärmiga saker som att helt plötsligt så, så stöter du på en banditliga som pratar med väldigt överdrivet engelsk dialekt. Mm. Du har alla de här små mikrospelen som sagt som du, du kan skita i om fullständigt om det inte intresserar dig. Men det tillför värde tycker jag. Um, du har olika typer av ammo Bland annat en sån här sak som har funnits i diverse RPG Att du kan ta kontrollen över en fiende Mind control mm. Det är faktiskt jävla skoj som alltså man skjuter en pil på någon Och sen helt plötsligt tar man kontroll över dem När de går lite Frankenstein-aktigt Fram till en annan fiende Och så bara kabloom mm. Såhär så Sånt där liksom Det är lite roligt faktiskt mm. um, Ja men eh, vad är det liksom som. Vad är skräckfaktorn i Rage? Skräckfaktorn i Rage. Eh, det är nog. Alltså, det, det är kombinationen av musiken. Eh, att man känner sig sårbar i och med att fienderna är så fruktansvärt oförutsägbara. Mm. Eh, sen har vi också en, en rolig grej i det här med att du har diverse så här små. Mutanter och små banditer som inte är så speciellt svåra att ta koll på. Mm. Men helt plötsligt, och så här som man inte kan riktigt räkna ut, så kommer en, en miniboss kan man väl säga mm. i det hela, som gör det hela svårt. Så du har liksom alla de här småflugorna som du måste vifta undan, och sen så har du en lite större boss. Och så där. Mm. Och allt det här tillsammans gör att liksom, stämningen piskas upp. Okej. Okay. Mm. Och, och alltså, det, var, det, var, det här är första. FPS-spelet på jag vet inte hur många år som har fått mig att hoppa till av förvåning mm. för att det var liksom så, jag var så engagerad och så inne och liksom här, fan, här, här faller det murbruk helt plötsligt vad är det för stora steg som går ovanpå taket här och man blir så. Här, mm. och alltså det, det är ändå element som finns med i så många andra spel och som inte har gett den här effekten på mig men ändå så blev det så här i Rage ja så ja, men det att, låter ju lovande. Det, det är en samling av massa små saker massa småsaker tror ja. jag, som gör det hela. Ja, men det låter ju faktiskt mycket roligare än vad jag har fått höra att Rage ska vara. Ja, nej, Men jag men tror, jag tror att... att många som var besvikna förväntade sig någonting annat. Det, precis, det tror jag också. Sen äm, har jag också sett många precis som jag som blev dödsförälskade i början och sen mm. så blev det lite så här i slutet, äh, lite tristare och det, det håller jag med om. Um, men nej, det är roligt med olika typer av, av combat um, Ja, nej det, det ska man prova på faktiskt mm. Jag kommer med all säkerhet att prova på det någon gång framöver För ett halvår sedan så var jag som sagt var ganska mycket mer pepp Och tänkte att jag köper det så fort det kommer ut Men nu tänker jag ja. mer att jag väntar tills det kommer i lågpriskorgen Sen ja. ska jag spela skiten nu det Ja. Ja. Alltså det, det, det är värt att uppleva Bara för miljönas mm. skull Och sen de här detaljrika miljöerna Även då ute i, inte bara i städerna Utan i banorna Gör att man lever sig in på ett sätt Som mm. jag inte har upplevt på jättelänge måste jag säga. Så att, ah, köp Yes mm. Men det Vad, hade ju... du Vad hade ja. du gjort det? Jag har ju mosat zombier Med Jaha. kanotpaddlar har jag, ah. här, jag har spelat Dead Island. Ja, ja. Okay. Den senaste, sista där en och en halv till två veckorna har jag inte hunnit med att spela för att jag har, ja, jag har haft lite för mycket jobb och lite för mycket Halloween-dräktskapande. Ja. Eh, men innan dess så, så var jag riktigt jävla högt på Dead Island och jag ser fram emot när jag är färdig med allt för att eh, så jag kan fortsätta spela det är, mm. det är fantastiskt, det är det roligaste zombiespelet Jag har spelat på jättelänge Det utspelar sig på den fiktiva ön Banoy Som mm. ligger utanför Nya Zeeland Nej, utanför Papua Nya Guinea Ligger det you, uh -huh. Ja, precis Och äh, ja man slaktar zombier i en tropisk miljö och Nej. det låter ju helt absurt. Men grejen är ju den att det blir läskigt även om det är i dagsljus och det är solsken. Därför är det en miljö som alla kan relatera till. Alla förstår den här semesterparadismiljön. Ja, okej. Okay. även om jag även inte. någon som inte någonsin har varit Ja, jag brukar inte åka på sådana semesterparadis men jag förstår liksom att det är en vardagsmiljö som familjer ja. åker till. Och det är... ja att se den förvriden och förstörd är ju ganska så. Effektfullt tycker jag mm. eh, Och eh, Storyn är ju den då att det har utbrytit Någon form av zombievirus. Det är den virusvarianten eh, mm. Vilken är min favorit okay. Jag gillar ja. ju inte hela den här voodoo-grejen Utan ah, okay. det, ja. zombie virus Är det bästa Var det voodoo som hände i Resident Evil 5 Eller nej du, Jag vet inte, jag har virus. aldrig spelat Resident Evil-spelen Ah, okej! Okay. Jag, jag är lite ja, nej, för jag, för jag satt och tänkte direkt på Resident Evil 5 som jag höll mig ifrån för du säger det här med sol och sådär man tänker ju liksom inte riktigt på zombies när man tycker sol. Och Men det, det var precis det som var grejen i Resident Evil 5 det utförde sig också i dagshus och inte alls i de här skogarna, mörka mm. skogarna med dimma och grejer, mm. så att jag tänkte hur, hur läskigt kan det här bli men ja, tygen då så ja, nej, men det röpa. kan bli jätteläskigt och, mm. alltså, hela spelet utspelar ju sig inte ute på en solig strand heller utan det finns ju tillfällen nej. man måste in och gröta runt i byggnader och där det är mörkt och ja. man inte ser någonting och då Den blir ju det ja, nej, klassiker <laughs> och det, då blir det ju helt sjukt läskigt för att ja. man har precis lärt sig att hantera dem ute i solljuset och så ska man in i mörkret och ja, ja så är det men ja, hur som helst så är det den här infektionsvarianten av zombier. Och man vaknar på ett hotell. Eh, av någon anledning så lever man. <laughs> och är inte en zombie. Eh, och det visar sig att man är en av väldigt få personer som är helt immun mot zombiesmittan. Så man blir ju en väldigt väldigt viktig resurs för andra överlevare som finns på ön. För att som immun så har man ju möjlighet att gå ut och tass med zombierna. Det vill ju inte en vanlig person riskera. Nej, och det spelar alltså ingen roll då hur många gånger man blir biten eller så? Nej, nej, nej. Alltså Självklart kan man ju dö, men du kan ju inte bli infekterad. Nej, just det. Okay. Så det är bara patch yourself up och ut igen ja. ungefär. Är det här snabba zombies eller är det sådana här långsamma? Det finns både och. Både. Ja, och vad jag förstår så verkar det bero på hur länge de har varit infekterade. Det känns ju helt rimligt och logiskt att ju mer förutnade kroppen är desto långsammare kan de röra på sig, <laughs> ja. tycker jag. Ähm, ja. Ja. Äh, men det är jätteroligt jätte Och det finns en ganska så bra storyline Och det känns ganska rimligt att hjälpa Alla de här människorna även med ganska små grejer För att man är ju ändå Relativt Alltså man är ju verkligen Hjälten på ön, de andra kan ju inte gå ut För att hämta vatten och man behöver vatten mm. Så även sådana små skituppdrag Känns ju väldigt, väldigt viktiga För att ja, Man har ju bara varandra på den där ja. ön så att man kan leva med en sån där fetch quest eftersom det känns som att de är viktiga. Ja, precis. Alltså, jag tycker det. Och det var, visserligen vissa av dem känns ju helt hopplöst korkade som att springa och hämta en jävla nallebjörn. Men Åh! samtidigt som det är något är... har så svårt för sånt där. Rädda hunden, vad den gör. Så här, det spelar ingen roll om, om vi dör, bara så hunden är Men överger. har du Men det... aldrig haft en favorithund? Jo men alltså det, det har inte med det att göra liksom. Släpper du nallen så får du fan leva med det ung alltså det, det... Och här är det värsta, oh. det var inte ens en ung jävel man... Ah, okej okay. Men då är det väl bara liksom ett Försök att få tyst på henne, eller? Mm Så, Aha, ja. okay. Nej, men man Aha. har ju ändå uppdrag här och var på ön så då kan man ju lika väl ta och hämta den där nallibjörnen om man nu ändå råkar vara i de trakterna. Jaha, det är sånt där som man kan ta på sig och sen råkar man hitta den så är det liksom bara catching. Ja, mer eller mindre. Förresten, ja. så... vad, vad vinner man när man gör färdigt uppdrag då? Ja, det kan ju vara lite olika. Dels så kan man ju få vapen, speciella vapen och så kan man ju få pengar naturligtvis och... Vad spenderar man pengarna på då? Jo, man kan ju fortfarande handla även om man inte det finns så mycket butiker. Det finns ju fortfarande överlevade som är helt övertygade om att pengar kommer att ha ett värde. Förmodligen, jag, jag okay. vet inte. Men, så det finns några personer man kan handla av. Och sen så finns det enstaka energiläskautomater. <laughs> och det låter ju jättefånigt. Det är det man använder för att hela sig själv. <laughs> Nej. Man dricker energiläsk. Ja, det är väl inte sponsrad av nu ska vi inte nämna någon märken här. Nej, alltså. nej, för vi är ju inte sponsrade så därför ska nej. vi inte nämna något Nej, men det är så inte så, det. Alltså, det är inte product nej. placement eller? Nej, det är inte det påhittat märke Ja, precis alltså, Det finns ju medkits också naturligtvis Men ja. eh, energidryck finns precis överallt Så det är lätt att få tag på så. Kan man käka växter också kanske? Ja, här, inte som man hittar ute i naturen Och betänk att du är på en ö Som du kanske inte är helt bekant med I en tropisk miljö, skulle du mm. våga äta frukterna? Jag tycker att det känns som En helt så här, överlevnadsgrej Att inte försöka äta växterna där Det ja, men det finnas hur det som helst Ja. ja, nej, nej så alltså, men... det är klart man inte ger sig på den konstiga bäret på en duske som man aldrig sett förr men... Nej, precis, nej men man kan ju äta lite så här äpplen och grejer Men det är energidryck nej. och eh, någon form av snackbars som verkar vara ah, lättast okay. att få tag på okay. Så det är ju hälsosamt då och... Bra. ja inte du säger det du ja. blir inte chockad av att slåkärna nej jag tror man får ju så himla mycket emotion när man springer och man hugger zombier och sådär och jag, ja. man kan ju också köra bil i det här spelet och jag försöker Aha. ju att i den mån jag kan undvika bilen för att jag behöver emotionen efter all energidryck och alla mina snacks men eh, ibland så ibland så är det bara jäkligt tillfredställande att köra över ett gäng zombies. Ja, herregud, splatt. Alltså, ja. det är ju jätteroligt. Men alltså, är det så att, att det som du konsumerar påverkar din hälsa negativt? Det det nej, det är inte. Det, det är, bara... <laughs> det är man, man får mer HP, men det påverkar ja. inte vikten. Så nej, ni okej, kan okej. vara lugna. Ja, nej, men för det finns ju sådana Ja, jag, vet. Jag, tycker, jag kan tycka att det är lite roligt även om det är så Vad ska man säga för är det föreläsande hela på inte ett svenskt ord, men äm, ja, lite sådär. I Fable till exempel. så ska man ja. äta tofu snarare. Än ja, så precis. Nej, men jag, jag tycker ju att sånt är jätteroligt. För det blir ju lite parodiserande av verkligheten. Mm. Så ja, men det beror ju lite grann på hur man gör det också kanske. Mm. Men, ja. Ja, nej. men, men jag... du, du har spelat det här själv, va? Ja, för jag har spelat med Magn... Det finns ju en slags öppet multiplayer-läge, eller om man ska säga att en annan spelare kan hoppa in i mitt spel lite när som helst. Ah, om Man ställer in okay. själv naturligtvis om man ska spela ja. själv eller om man vill ha det på det viset. Men jag tycker det är rätt så roligt för att jag föreställer mig då att det är så att jag är ute på ett uppdrag och så hittar jag en till överlevare och vi samarbetar en kort stund. Ja, ja. Och jag tycker det är lite mysigt, så jag har ju inte spelat ihop med några kompisar och sådär, men det har Nej. dykt upp några andra såna immuna själar längs vägen som har hjälpt mig med ett och annat uppdrag och ja, okay, okay. det är roligt och främlingar i natten Ja, så. precis men mm. jag är ju sån där, jag föredrar ju att spela singleplayer helt och hållet och det här spelet är ju väldigt uppenbart att tanken är att man ska spela multiplayer inte för att det är för svårt att spela singleplayer dock, mm. det är det inte Nej, men det, den, den kritik som jag har hört mot spelet det är att de som har spelat singleplayer har tyckt att den delen har faktiskt varit ganska tråkig och att de har upplevt multiplayer-delen som mycket mer givande. Mm -hmm. Jag har ju inte spelat multiplayer så mycket, som sagt. Va? Men det märks ju att på alla cutscenes och så vidare så är ju alla figurerna närvarande. Det finns ju fyra stycken olika personer man kan spela. Mm. Dels så är alla de närvarande. Och i dialoger så benämns jag aldrig som du utan som you guys. Mm. Ah, okay. The whole group. Mm. Så. Men vänta nu. Betyder det att när du får hjälp av någon så är det inte en mindless, vad ska man säga, henchman eller Nej, något? precis. In en, en annan spelare. Så man kan inte bli matchad med sin egen med andra ord. Utan det är jo, det. men det tror jag väl att man borde kunna. Kanske. Jag vet inte. Nej, jag har inte tänkt på det så mycket. Jo, en gång så var jag nog fakt. Nej, jag kan ha inbildat mig också helt och hållet. jag kommer inte ihåg. För det kan ju vara så också att om um, Vi säger att du valde Hon, den där tjejen uh, Vad var det? Hon var polis Före detta polis uh, Du menar Xian Mei Vad sa du? Xian Mei Ja just det så, ju, men det fanns en annan också Perna Ja, mm. den här som blev benämnd som Feministiska Ja, precis nu ska vi inte gå in på det, Nej. det är en annan ja. men, men det kan ju vara så att du ser din karaktär som, som den karaktären- och sen så den personen som också har, råkar ha valt samma karaktär. De ser också det, fast ni ser den andres karaktär som någonting annat- bara för att det ska gå logiskt ihop. Ja, inte? precis. Men, så som, så. Min hjärna är väldigt duktig på att skydda mig från sådana där situationer. <laughs> Jag har en väldigt kreativ och eh, defensiv fantasi- <laughs> Nej det där är inte jag, det är någon annan Hon är bara väldigt ja. unik ja, nej, nej, men precis. Alltså I, i, i fighting-spel tänker jag till exempel då om, om två väljer samma karaktär Så får den andra karaktären som egentligen är samma Bara andra kläder ja, just det. Så har de ju röster där Men ja, samma. Ja precis, det spelar ingen roll Det är första nej, nej. Men det är det som är poängen att, att, att den som hoppar in är en av de andra huvudfigurerna Ja, det är väl så man ska Som är tanken mm. okay. Så ja Precis. Nej, men mm. Det är jätteroligt jätte Det finns flera olika miljöer Utöver den här strandmiljön som sagt, mm. Dels så kommer man in till en stad En bit längre in i spelet Som om jag minns rätt Så heter den Morsby Men jag läser det alltid som Mosby ja, Uppkallat på. efter arkitekten Tänker jag ja. Ja. Ja. Och utöver staden Sen så finns det en djungel mm. Och det, alla de här olika områdena Har Väldigt, väldigt olika känslor. Och jag måste säga att staden är den allra otäckaste. Aha. Jag vet inte om du brukar kolla på Walking Dead? Jo. Eh, jag vet inte om våra lyssnare brukar kolla på Walking Dead. Hur som helst så städerna är ju fruktansvärda miljöer i en sån här katastrof. Dels så det finns så många skrymsl och fråer som man inte ja. ser någonting i. Och, ja, för fan. ja. Oh, riktigt, nej. riktigt otäckt. De gör ju helt rätt i serien som, som åker från städerna mm. så menar, Det är ju en dödsfälla Ja, absolut Men det vet ju alla som tittar på ja. alltså det är, Så är det ju bara mm. Ja men det kan jag tänka mig Men man måste ändå in där alltså Ja man, man har inget val, huvudstorien tar ju en, Eller man har ett val, man kan ju runt Och döda zombier på stranden om man föredrar det Men det känns ju inte så givande Att fortsätta när huvudstorien Vill knuffa en åt ett annat håll Nej, nej. men vad är storien då? Vart var var ska man nå? Ja först och främst så ska man ju man, man ska hjälpa olika grupper av överlevare Och liksom ta reda på Man ska försöka ta sig från ön jag vill hela poängen från början. Att man måste försöka nå andra grupper och se om man kan få kontakt med The Mainland och så vidare. Okay. Uh, lost. Ja, ja det är väldigt lost. Artat <laughs> på det viset. Okay. Men jag vill ju inte berätta för mycket om den här storyn utan att nej, nej. spoila. Ja. För att det är, mm. Men det, det är huvudstoryn till en början handlar om mm. att... Okay. Sätta upp en slags bas och kontakta andra överlevare för att försöka ta sig ifrån den här ön. Och se om det finns civilisation på resten av jorden kvar ensam gång. Mm. Det vet man ju egentligen inte. Mm. Men, ja. men äm, jag måste fråga. Alltså, du slår ju inte mig som en särskilt våldsam kvinna. Ja. Eh, men du tycker alltså fortfarande att det är jätteroligt <laughs> att klubba in ansikterna på <laughs> jag, jag tycker med... ju det är fantastiskt. Och min pojkvän som har hållit mig sällskap ibland när jag har spelat. Han har skrattat så jävla mycket för att... Eh, ja. Vi har inte varit tillsammans så jättelänge Han har inte riktigt sett den sidan av mig okay. Han blir så förfärad När jag, när jag har som liksom zombier Så lämmar flyger åt alla håll Och jag mosar deras huvuden under min klack Och ja. skrattar högt åt hur mycket blod som splattrar Då tycker han att det är lite obehagligt ja, men Det är så tillfredsställande att se oh, Det är, är såna vackra blodkaskader och, Ja är det som, som skriker på tv-na också? Den sidan av dig. Ja, det är mest så där att jag kan ju kanske kasta en handkontroll ibland. Men det ah. är... Jag, jag är okay. en passionerad spelare. <laughs> <laughs> Nej, men okay. det, det är faktiskt jätteroligt. Och jag spelar ju den här Xian Mei som är den asiatiska arketypen. Mm, <laughs> Hon är en, en slags rogue arketyp då. Som ja. är liten och smidig och hanterar äggvapen och... Ja snabb som attan och så vidare och det är jätteroligt att spela med henne för just att man kan verkligen lämlästa zombierna mm. och det ja. är så kul det finns en speciell zombie som kallas för thug som är jättestor eller ja, stor som är musklig typ ja. eh, och väldigt väldigt långsam men han gör för förbannat mycket skada på en så att man vill ju verkligen inte stå nära honom för att då far man ja. Eh, och ja det är väldigt väldigt roligt att hugga av honom armarna för då för då håller han på så här och försöker bita efter den det, för då kan han ju inte slå förstår du. Nej. Äh, Okej, okay. ja, men jag ser jag, framför ja. mig så här Dark Knight ja. som Just the flesh and Precis. You've got no arms <laughs> left. Yes, I have. <laughs> och okay. himla roligt. Ja. Så att han då hoppar fram till slut på ett ben och försöker bita dig det det Come back att bita dina ben av. Nej, men det är, det är jätteroligt. Jag har inte hittills lyckats suga av ett ben. Jag siktar generellt på armar och därefter på huvud. Ja. ja. Men alltså, ska du, ja, du sikta på huvudet först egentligen? Alltså jag ja, men du, det är nu är det så här att, att av... det finns ju... Jag, jag vill gärna se mig själv som en sex pleasure-delayer. <laughs> Nej, ja, men, men det gud var br brutal jag låter här. Nej, men det är, jag är inte så bra på att sikta alltid. Så det blir ja. oftast axlarna istället för halsen om jag ska vara Okej, okay, Okej, okay. ja. okej. Det är en fantastisk jävel helt enkelt. Alltså för jag går ju direkt på headshot, alltså det är ju det. Ja, Nej, jag är så jävla dålig på att sikta. Det, det är så illa faktiskt. <laughs> Fast alltså med en, en padd eller någonting borde väl till, till och med du kunna träffa då, kan man tycka. Kan, kan man någon... tycka, ja. Ja, men hur stort som det <laughs> ja. hur svårt kan det vara? Ja, men det, det brukar gå lite bättre om jag har ett väldigt stort äggvapen. Det ja, okay. brukar funka. Ja. Eller en molotov cocktail, då träffar ja, nära det det. en har det. Just det, just det. Mm. Jag, jag kom inte så långt kanske jag ska tillägga, jag bara började på, jag såg början och jag valde henne då precis samma karaktär mm. som du och så sådär, så jag, jag, jag kom inte så långt. Mm. Sen blev jag distraherad av ett annat skinnande Omslag mm -hmm. Rachel. Right. <laughs> <Maybe. laughs> mm. ja, maybe. Och sen blev jag avskräckt, då, dessutom då av folk som sa att det är inte speciellt kul single singleplayer. Men nu har ju du peppat mig här. Mm. Gärna, jag, mm. jag tycker att det är jätteroligt i singleplayer, absolut. Mm. Men uh, vi kanske kan spela ihop lite grann då. Ja, det får vi göra. Ja. Ja, jag måste ju ta tillfällig akt eftersom du så sällan spelar ihop med folk Ja, precis. Jag gör ju i princip aldrig det. Men nu har jag ju en öppen multiplayer-spel mm. på just min Sparning här. Så, att... så man kan, mm. kan man bestämma då, är det det som är. Kan man bestämma kompisar liksom, omgård, Ja, det kan man göra, absolut. Det ställer man in. Ja, då så. ja det kan okay. man göra. Det är roligt. Mm. Mm. Eh, vad var det jag tänkte på nu då? Det var någonting om Dead Island Det Kanske var så Så enkelt att Jag vill bara säga köp, köp, ja. <laughs> köp. Det Vi köp Och nu tycker jag att vi tar En liten paus för musik Ja yeah. Ground control To major Tom.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 Recognition And may God's love Lift Be off. with you This is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 Då var vi tillbaka från vår lilla paus och eh, nu tänkte vi lista våra topp fem bästa skräckspel. Yay! Och vi börjar ju från femman. Sofia, vilken är din femman? Ja, alltså det här var jäkla skoj att och försöka välja ut för det finns ju så mycket bra läbbiga spel- Um, och för mig så blev det de spel som har engagerat mig mest, och som jag har brytt mig mest om av någon anledning. Och jag har inte riktigt funnats som alla andra, så det kommer ni säkert se här. Men på femte plats! Um, så har jag ett spel från 1993 som heter Seventh Guest. Mm, det har jag, jag har vaga minnen av att jag har spelat det. Så alltså, har du ju, det. Ja. Men det är så länge sedan. Jag kommer ihåg att det var otäckt men jag minns inte <laughs> vad det var. <laughs> <laughs> Nej, um, ja, det, det är lite läbbigt. Det är um, inte Horror Survival eller Action eller något sånt där, utan det är ett peka-klicka pekaklicka äventyrspusselspel. Eh, och det är då som sagt 1993 Det var på CD-Rommarnas tid Och det gjorde de en stor del av när de marknadsförde det här spelet Och dessutom ett annat eh, Viktigt eh, uttryck Och det var full motion video Som oh. var det nya buzzwordet just då mm. Och vad som menas alltså med detta är I det här fallet att de har Integrerat eh, Live action skådespelare Och, och sån eh, film Med eh, CGI eh, Så att du kan tänka på det Alltså det här var ju samtida med pekar klicka spel som Myst till exempel. Som var helt i Och du kanske kommer ihåg det som var fasta kamerapanoreringar sådär. Du hade liksom kunde inte kunnat gå runt och titta, peka upp och ner för att se var, vilket håll du skulle titta åt och där Och det här är precis samma sak. Det är liksom en, en eh, datorgenererad miljö som är då ett sånt här haunted mansion. Jaha. Eh, som är lite läskigt här. Och sen så i detta så dyker det upp helt plötsligt då riktiga skådespelare som var väldigt så där innovativt för sin tid då. Mm. Och ja, storyn går ut på att det är en, en drifter, en, en, en luffare som har varit kriminell som skolar om. Han får någon slags visioner och han blir leksakstillverkad. Han får vision av en docka och han börjar tillverka leksaker. Och sen så de, de här leksakerna blir väldigt populära men barnen dör på ett mystiskt sätt mm. och eh, det hela minner ut i eh, att den här eh, tillverkaren av legsaken äh, Staf heter han, han bjuder in till någon slags dinner party där du är den sjunde gästen och mm. det hela går ut på att man ska utforska hans kråtslopp till hus då ehm, och det läskiga i det här varför, varför jag minns det här det var liksom att <laughs> det, för det första så är det det värsta skådespeleri du någonsin kommer se i ett spel. Och det är så där att, alltså deras avsikt är ju naturligtvis att det här ska vara läskigt. Mm, ja. så här. Men de går ju till överdrift så in i bänken. så alltså de är ju som så här vad heter det, stumfilmsskådespelare i sina uttryck fast de pratar då. Och det här går hela vägen runt så att det blir liksom, det, det är så dåligt så det blir bra och det blir creepy Trots allt, liksom. Mm. Så, så det, det här skådespeleriet, om, om ni inte tänker köpa spelet, det finns fortfarande på marknaden, eh, så vad ni än gör, slå upp det här på Youtube och kolla på intro så får ni se vad jag menar. För det är det vansinnigaste det någonsin kommer att se. Så himla dåligt skådespeleri. Eh, men alltså, trots eh, de här faktorerna så är det, det är roliga kluriga pussel och alla är ju så här morbida, liksom. det, det är gravstenar och det är dödskallar mm. och det är liksom så här. Eh, men det, det som faktiskt fick mig att hoppa till och som, som var genuint läskigt med det här spelet det var liksom när man gick omkring i de här korridorerna visserligen då enligt såna här fasta kameramönster sådär, mm. men när man gick förbi en tavla så kunde den helt plötsligt sträcka ut sig och, och ta på dig det kommer ett spöke som flyger rakt igenom dig mm. alltså det låter kanske inte säkert läskigt men tillsammans med musik och barn som gråter ifrån något hörn och så där. Det hela resulterar faktiskt i ett spel som man, som man blir lite skräg av. Vilka var det som hade gett ut Seven Guests? Åh, oh, var det inte så gärna? Jag har faktiskt... Uh... Kan uh, kolla upp det lite snabbt Ja, här. kolla lite snabbt. Nej, det var nog inte serien när jag tänker att det var nog uh, Var det? För Speciala gjorde ju också en hel del som full motion. Ja exakt. Man, ja. Det var de som gjorde det till en sån här stor grej och ja, stämmes kom Compact vi Virgin bara som släppte ja, det. Ja, Virgin är ju. Det är Virgin loggan där i början. Mm. Just det, just det. Och Trilobite utvecklarna på det. Just det. Ehm, ja, men så att den det är sånt där som har bränt sig fast ja. i äh, mitt minne. Men jag måste bara säga om ni tänker skaffa det här spelet Vanligen jag köpte inte till Iphone, jag gjorde det misstaget Av nostalgisk skäl så när det kom ut för, för det släpptes nämligen både för Iphone Och Ipad mm. för inte så länge sedan Så köpte jag det för Iphone Och det är helt Ospelbart tyvärr alltså, de, de, de, Det är för liten skärm och en dålig kontroll Blir ännu värre på Iphone mm. Så att möjligtvis att det är bättre på Ipad Det har jag inte provat Men, men köp PC-versionen eller eh, Ipad om ni ska Prova på det här mm. Så, ja, läskigt pusselspel. Mm. Vad hade du på plats fem? Ja, min plats fem är Sanitarium. Yes! Yes! Åh! Gud, Det är så att glad du att Det du... <laughs> Ja, fantastiskt alltså. <laughs> ja. Det är spel. Ja det, ja, det var det nog. Jag ska bara dubbelkolla här så att jag inte ljuger. <laughs> vilket, ja, vilket år var det som, som det kom? Det kom ju 1999- nu ska se. Hey, ASC Games heter de tydligen så det var Aha. Dreamforge Dreamforge, ja. okay. men 99 säger du? Ja, Vad? jag vet, jag, hade, jag fick också för mig att det var mycket, mycket äldre ja, äl men alltså, nej 1999 what? Mm -hmm. okay. på sin höjd 1998 ja, alltså, jag tänkte 96 <här> sådär, 96, 97 I... åh fan mm det känns okay. lite äldre än vad det är. Men det var helt fantastiskt och det var så ja. himla skruvat och läskigt. Alltså man spelar som en snubbe som heter Max. Det är det enda man vet. Ja. <laughs> man vaknar på ett mentalsjukhus. Det är ett yes. lika äventyr ja. Och eh, man har varit i en bilkrasch. Man har minnesförlust och man vet inte vem man är eller varför man är där. Mm. Och, eh, så ovanligt, eller hur? Ja, precis. Mm, amnesia. <laughs> ja, ja. Det är som Days of Our Lives. Så ja, och det här ja. mentalsjukhuset är ju alldeles... Eh, Mental. Och, ja. precis. Precis. Det är en massa mentalpatienter som står och slår huvudet blodigt mot en vägg och liksom mm. pratar en massa nonsens. Det finns ingen personal i närheten. Allting är helt... Ja, man vet inte riktigt vad som har hänt. Och så ska Nej. man ju försöka ta sig ifrån det här mentalsjukhuset och försöka klura ut vem man är och vad som har hänt. Och, eh, det som gör det här spelet så himla läskigt... Är ju kanske inte riktigt det visuella. För det, det var ju ganska simpelt på det viset. Det var ett tredjepersons vi peka, klicka, äventyr. Men det var en så himla läskig stämning. Och man vet inte vad som är verkligt och vad som utspelar sig i hans huvud. Det är väldigt mycket den sant? sortens reality trips. Ja. Som är. Ja, det är ett väldigt, väldigt bra psykologiskt thriller skulle man kunna säga. som eh, var. Jag vill minnas att det var ganska populärt också när det kom. Jag minns när alla jag känner, kände spelade det. <laughs> ja, alltså, det, det. Och jag blev väldigt förvånad när jag upptäckte det här spelet. För det var nämligen inte så länge sedan alls. Nej. Jag hade totalt missat det här spelet när det kom mm. ut. Och blev tipsad ut av Andreas på eh, Radio Speltorsk, Jaha. Att det här liksom, och, och det var ju så här men shit, alltså, pega klicka spelhorror, det låter ju precis mm. som en grej. Och det var det ju verkligen. Ja, men den är, att, den är jättebra. Och den har massor av så här kluriga pussel som man ska lösa. Oh. Och, ja, underbart mysteriespel skulle man också kunna kalla det. Mm. det och även om man åt... spelar den nu så tycker jag som sagt, det håller ändå. Även ja. om det är, lite så här, det är ju ganska sega kontroller så man mm. springer runt i de här banorna och så. Precis. Jag ser att det kom en ny utgåva av den 2002 tydligen. Fan. Mm. Jaha, var det är också ett tag sedan. Jag vet ja. inte. Det bara släpptes Nej. på nytt, antar jag. Ja, jag menar, det är inte så långt mellan 99 Nej, och 2012. Nej, Men det var ju, Windows XP kom väl där i slängen, så att det kom väl med ah. ny kompa kompatibilitet. Ja. Oj, vad svårt ordet var att säga nu. Jag är lite trött. <laughs> ja. Ja. Nej, men Sanitarium är fantastiskt, och anledningen till att jag inte sätter det högre än på femte plats är för att det är för länge sedan jag spelade det, ärligt talat. Mm, mm. Men jag, när jag satt här och klurade på min topp 5-lista så kände jag att Gud vad jag måste spela om det För jag tyckte att det var så fantastiskt bra och så skruvat och läskigt Och picka och klicka är ju min stora favoritgenre Ja, nej, jag som spelade det bara för, det kanske var två år sedan, tre år sedan Någonting som så här, det, det ja, jag tycker det funkar fortfarande Så även om man aldrig spelade det då så kan man plocka upp det nu Och fortfarande tycka att det har ett värde så att... ja. Det är värt att spela. Så det har ju rätt så mycket skumdialog dock. Väldigt <laughs> jätteutdragen. Ja. ja. ja. Och, och så här konstiga människor så här med, så här, som står på, på gatuhörn och som ska klicka på för att få veta mera. Och så där slänger de sig konstiga saker. Det är väl det bestående minnet jag har av de här, <laughs> de här ungarna som står i Ja men gud, de är otäcka. Ja visst är det, här ja. Alltså det, det Och sen är det en cirkus. Det gör alltid saker mm. läskiga. Det vet vi ju. Klauner är ju och barn. Och vad innehåller spelet? Oh! Klauner ja! och barn. Ty <laughs> fan. Ja, nej, så att, ja, nej är definitivt en värdig medlem på listan här. Ja, utan tvekan. <laughs> eh, då går vi vidare på nummer fyra. Mm. Eh, vad har du på fjärde plats? På fjärde plats så har jag en, ett äventyr och en psykologisk thriller från 2005. Mm. Eh, som säkert många har hört talas om. Fahrenheit Indigo Prophecy ah, Är inte det någon sån där som kom Som är innan Heavy Rain så att säga Precis så, jo. Ja det var du det. Har aldrig sett det Jag har hört mycket om det men jag har inte spelat det själv Nej du har inte gjort det okay. eh, Jo det, det stämmer Det är Content Dream eh, Som gjorde Heavy Rain De gjorde även Fahrenheit Och mm. eh, jag var så förtjust i Fahrenheit att jag, jag, jag bevakade Contact Dream som en galning inför Heavy och köpte till och med en, en Playstation 3 bara för att kunna spela Contact Dream. Äh, inte bara, men det var det mm. som var en avgörande faktorn när jag köpte det, för det var när Heavy skulle komma. Eh, så, så fantastiskt tyckte jag det var. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det här skulle jag säkert kunna prata flera timmar om, för så, så fantastiskt tycker jag att det här är. Men jag ska, jag ska försöka begränsa mig till att säga att det här spelet har det bästa introt någonsin i ett spel. För det, det lyckas... Um, det lyckas att ge en illusion Av att varenda lilla beslut Som du tar i spelet Det spelar roll mm. Nu är det naturligtvis inte så mm. Det är det, det största för I början så är det faktiskt så Att varenda lilla sak har en inverkan På saker och mm. ting som händer det, kommer, det är inte konsekvent genom hela spelet Men i och med att du sätter den tonen I början så blir det En upphetsad stämning genom hela spelet mm. Och det börjar så här Du vaknar upp på en skitig offentlig toalett. Eh, och på eh, golvet utanför båset där du vaknar upp. Där ligger det en död man på golvet i en, en pöl med blod. Eh, kameran eh, går ut och visar dig att du är i en diner. I toan på en diner. Och där ute sitter det poliser utanför ingången. Vad fan gör du? Mm. Och det här börjar klockan ticka. Det är det här som de har gjort så jävla effektivt. Att... att Sölar du och inte lyckas städa undan bevisen, mm. alltså torka upp blodet, torka av dig själv eh, och ta för lång tid på det och klura ut hur du ska göra de här sakerna, då kommer polisen in och så blir du ja. haffad. Eh, om du liksom, ja, städer undan liket men inte tvättar av dig själv, då blir du haffad. Mm. Om du, eh, liksom när du gör sådana här saker så sänks din, du har en sån här mätare som mäter din hur ängslig du är Och mm. ju mer du lyckas, eh, lyckas med desto lägre blir din mätare så att du mår ganska bra mm. Och det här är det som, som hela spelet liksom, genom handlingen är konsekvent att, att gör du rätt så blir du mer eh, liksom stressad och mår inte bra mm. eh, Gör du rätt så, så mår du ganska hyfsat ändå Ja. Så att Ja, det är gastkramande För du vet inte, är det du som är mördaren mm. Vad har hänt här egentligen Och det är det som spelet går ut på mm. Och att du då ska försöka lösa Uppgifter på bästa möjliga sätt För att inte Lucas Kane Som den här huvudpersonen heter Ska helt enkelt bara flippa ur liksom. mm. Och ja, ja. Där, där känner man ju Jag har ju spelat början på Fahrenheit Men jag har inte spelat så långt på det Men jag kommer ihåg just den här Alltså jag har varit ju helt sjukt uppstressad och det var ju verkligen en jätte, jättebra stämning på det viset. Ja, Men jag ja. kände ju att det var ju så tydligt att Heavy Rain hade sina rötter där. Oja, oh oja. Oh det, det var ju det som man kände igen när man började få se lite saker från Heavy Rain så kände man igen den här tryckande psykologiska mm. stämningen som fanns. Eller sällsam. Sinnesstämning skulle jag snarare säga. För att det, det är det som det, det är verkligen det är violinerna som, som, mm. som gnisslar där. Alltså för att det, ja, det det det är spännande, det är verkligen spännande mm. och, och som sagt de, de håller inte riktigt farten genom hela spelet och det kan man ju heller inte göra för det är ju varit det så har det ju varit helt enormt, men ba, bara det här introt, att kunna eh, få till den här illusionen mm. eh, det är så många andra spel som misslyckas med det så att det ja, jag tycker Fahrenheit det, det är det som platsar på den här listan mm. otveksamt liksom mm. Okej, ja. Min fyra mm. yeah. är Fantasmagoria mm -hmm. och det är ett Sierra-spel som släpptes 1995 och det använder precis som din femma där så använder det också Full Motion Technology eller vad de nu oh. kallade det på den tiden. Gud så hett! Det är så fruktansvärt hett Och det var så fruktansvärt dåligt skådespeleri. <laughs> ja, men det var ju verkar ju vara hela grejen att det skulle vara så dålig sk skådespelare som möjligt. För det spelar ingen roll, för det är skithäftigt att vi blandar CGI med video. Ja, nej. Men eh, jag var 14 år då när jag fick det där spelet i julklapp. Oh my God. Det här Köpte spelet jag, jag kommer inte dig. ihåg. Vad sa du? Köpte de sådana saker till dig? Jag hade önskat mig det. Jag skrev aha, det högst upp aha. på önskelistan och jag tjatade och jag tjatade och jag tjatade och jag tjatade. Och det var det läskigaste och det häftigaste spelet som gick att hitta på Åhléns hyllor. Så det ville jag ha. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, sen så att det kanske var 18 års åldersgräns på det här spelet. Det är en annan. Det att du mörka för men det är de, de det. tänkte inte på att spel kunde vara så hemska tror jag. Ah, okay. <laughs> men ja, nej, jag fick det julklapp när jag var 14 och farmor och farfar var på besök från Finland och låg och sov i extra sängarna i, i mitt rum. Mm. Så jag satt ju upp hela natten och spelade med hörlurar på i mörkret. Mm. Och det var så himla otäckt och jag hoppade till och jag var nära på att skrika till flera gånger. Och så drömde jag fruktansvärda mardrömmar. men. Ett uh, word to the wise- Föräldrar, köp inte 18 spel <laughs> till era 14-åriga barn. <laughs> Men vad, är, vad är det för typ av spel då? Det är ett peka, klicka, mysterielösar spel skulle man kunna säga, okay. Straffsitt och blodigt. Man spelar en framgångsrik författare som flyttar till en herrgård på landsbygden mm. tillsammans med sin man som är en kreativ fotograf typ. Okay. Uh, gården kallas för The Carno Estate Och den ägdes av den stora Carno En trollkar som var oh. känd För sina makabra skräckhåor Japp oh. yep. <laughs> okay. Jag älskar det här Ja du gud vet Jag antar att Roberta Williams faktiskt I Persina jag tänker efter uh -huh. ja, Hur som helst så den här gården <laughs> sägs vara Hemsökt och haha nej det tror vi inte på <laughs> Allt är frid och fröj Nu bor vi här jag och min mm. man Jätte jätte uh, Ja, och sen, så inte... är den hemsökt. Oh, no! oh my gosh! <laughs> eh, ja, Adrienne är lite, lite klumpig och eh, osmidig och går omkring och utforskar det här stora huset medan hennes man står och håller på och grejer med något annat. Och så lyckas hon av misstag släppa ut en uråldrig onska, skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, nej, men det, det är lite av en fars Okay. Nej, men det, det är faktiskt ganska så otäckt. För att vad man får ju, när man har släppt ut den här uråldriga ondskan, först och främst, så är det här spelet indelat i många kapitel som ganska många pekar, klicka ser spel var. Mm. Eh, och för varje kapitel så märker man hur, hur hennes man blir allt mer eh, förvandlad. Han blir besatt av den här onda. Anden och blir väldigt, väldigt otrevlig och obehaglig. Och det här spelet innehåller mm. faktiskt en våldtäkt scen. Och det är oh. helt sjukt otäckt. Okay. <laughs> Jätte otäckt. Det fanns Nej, 18 års åldersgräns av en anledning. Ja, men. Och så Ja, sorry. Alltså, ser man det ur första persons perspektiv. Eller? Nej, man får se det från tredje perspektiv, men alltså, det är ju inte filmat så att det är en, som en utdragen sex precis Nej, men, utan ja. man får se upptakten till det ungefär och, det, är, ja, okay. det, det, det är otäckt. Han, han är, blir det... han otäckt helt enkelt. Ja. Så det är väldigt mycket vad heter det? thriller. Väldigt mycket så. Och sen mm. så ju, ju mer det här huset blir hemsökt eller vad man ska säga för att efter att man släppt ut den här omskan så blir det ju gradvis värre hela tiden mm. så får man också se till exempel så kan man se i vattenytan på dammen så kan man helt plötsligt se ekot av ett mord den här mannen, det här, den stora Karno mördade alla sina fruar han hade mm. rätt många alltså. och så får man se de här morden uppspelade en efter en genom till exempel en spegel eller en vattenyta mm. det är väldigt slavsigt och jätteotäckt, det bygger upp på ett så himla bra sätt dock så är ju det där skådespeleriet helt vanskligt och det är inte så jävla snyggt den här kombinationen CGI och video måste jag säga men, okay. men det var ändå jag, jag väljer att tänka på när det här spelet kom och ha mm. det i åtanke, jag spelade mm. om det för inte alls länge sedan mm. Mm -hmm. jag, nu ska vi säga, jag har ju faktiskt skrivit om det till och med på Layers en gång, Ja det var ju förra våren ja spelade om det, så det är inte alls länge sedan eh, men sagt, så länge man kommer ihåg att det här spelet kom ju faktiskt 95 det kanske är rätt så bra med tanke på när det kom ja, men och, och så får man ju kanske spela det med lite ironi också men det var jävligt otäckt när jag var 14 ja fruktansvärt otäckt jag, jag sitter med en liten um, jag slog upp det här medan vi pratade för jag, det här har jag totalt missat mm. av någon anledning jag förstår inte hur det gick till för jag, jag, jag måste ha varit in i någon slags mål av uh, kårbesök och, och grejer mm. um, men hur som helst här så står det någonting om att det finns någon som heter Soltan också, är det samma person som Carno, den här uh, eller? Ja, nu ska vi se hur var det nu för Soltan, det står, uh, and his wives and daughters, blah, blah, blah. Soltan killed his wife in grotesk. Ja, precis. Jag tror att Carno var hans uh, artistnamn. Jaha, okej. Okay. Soltan, var det inte det han hette i bygg, i den där, uh, I Big, den där uh, automaten som han, The Fabulous Soltar... Ja, just eller? det. Det är lät jäkligt <laughs> bekant, faktiskt. Mm. <laughs> Eller kanske Soltar, inte Soltan. Något sånt. Ja, Något sånt vara. där mystiskt namn i alla fall. Ja. Ja, en annan rolig sak med det här spelet är att det tog sju cd-skivor. Nej! Jo. Jag har ju kvar mitt spel i originalförpackning. Ja. Det är väldigt slitat, men jag har det kvar med samtliga sju cd-skivor. Oj, oj, oj. oj. Så det var ju... ja. Men det var ju så fort video kom in i bilden så tog det ju så sjukt mycket mer utrymme. Jo, det kanske det gjorde Mm. och sen hade de ju inte riktigt den här komprimeringstekniken nej. som har idag heller så det, blev, det tog ju plats naturligtvis Ja. fan vad jobbigt, mitt uppe i någonting och så bara, äh, Ja, visst, nej visst, men det var ju mellan, mellan kapitel som man fick byta, Aha, så okay, att det var, ja. de hade ju tänkt på det i alla fall och det var ja, väldigt skönt okay. ja. sen hade det spelat en väldigt, väldigt charmig så alltså har alltid varit väldigt bra på att de har med hints om man fastnar mm. så kan man trycka på en ikon så kan man få lite tips på hur man ska gå vidare Det fanns det en liten dödskalle som var röd som hade en väldigt, väldigt djupskräckig röst Som gav jättebra tips ja. Nej, det var fantastiskt det, det In, ett... Inte Johnson då när det, är... det var inte som Johnson, nej <laughs> Nej, inte riktigt Eller inte, Murray nej. Vare sig som Thompson eller Murray Jag vet inte om han hade ett namn Nej. Den stackars namnlösa Skallen, Skallen. Oh. Mm. Ja, just det. det Det var Roberta Williams spel för övrigt så, det, det är egentligen så är det ju ganska om jag tänker mig det här spelet som en skräckroman så hade det nog kanske varit bättre än den var som spel men det var jävligt otäckt som spel mm, kan vi okay. säga och Aha. det var min fyra då går vi vidare till din trea ja eh, och det, det kommer gå fort för att på min plats där kommer Rage ja, ja men då så där har vi ja. redan varit <laughs> ja <laughs> och eh, den kommer där eftersom att jag, jag är gammalt skräckfilmsfan Och känner att jag, jag är jäkligt Blasé alltså när det, det ska till mycket för att jag ska ens Höja ett ögonbryn i, När jag tittar på skräckfilmer eller spelar skräckspel Det händer inte, jag sitter och skrattar åt det mm. Mm. För det mesta Men Rage, för första gången på jättemånga år Så hoppade jag till flera, Vid flera tillfällen av förvåning Och det var för att jag var så engagerad I miljön och storyn och, mm. Liksom den action som nu sig så mm. Det, ja, det måste komma in för att det är så nytt mm. på min lista här. Ja, det, du är ursäktad. Tack! <laughs> är din plats det? Ja, på min plats tre så har jag valt Singularity. Ja. Som jag tror att de flesta snarare kallar det ett action-RPG än ett skräckspel. Men jag tyckte att det var väldigt läskigt faktiskt. Mm. Det är ett spel som utspelar sig dels i nutid, men dels i 50-talet. Hur ska man beskriva det? Man är en Black Ops-soldat eh, som heter Nate Renko- som skickas med helikopter till en ö för att undersöka- att det var några plötslig, plötsliga höga nivåer av strålning- som störde ut en massa amerikanska satelliter. Mm. Och av någon anledning så störtar helikoptern. Renko är, är den enda som överlever. Och eh, plötsligt så upptäcker han att han är på en konstig plats- och den konstiga platsen heter Katorga 12 och det är en okay. ö som är utanför ryska kusten och det här, den här ön tycks hoppa fram och tillbaka i tiden. Lost. <laughs> ja, lite lost är faktiskt. Ja, precis. <laughs> Aha, okay. Ja, det blir mycket lost idag, men lost, ja. ja nej, men det är jätte, jätteintressant och det är lite så otäckt och det är mycket så här. Det finns någon form av skumma mutanter på den här ön som som har en tendens att hoppa fram när man minst anar det och skrämmas och man ser dem i ögonvrån och sådana här skriptade händelser och ah, sånt okay. är jag en saker för jag blir jätterädd för sånt och det är jättekul Men med andra ord så är det här alltså det, är det solsken och folk Nej igen, det är det inte, det är lite grådas det känns det lite i Ryssland om man säger så Ja, briska, jag <laughs> ja precis. Det, ja, ja, väldigt, okay. väldigt. Den, den sortens gråa En sovjetisk <laughs> ja <laughs> precis <Holiday Report. laughs> Ja, betong. precis. Det här var ju en forskningsstation som skapades på order av Stalin. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Yes. Ja. laughs> För att man har hittat ett nytt grundämne där som heter E99. Och ämnet i sig är harmlöst, men... Det har en ganska speciell förmåga om man använder det på rätt sätt. Det kan användas för att manipulera tiden. Ooh. Så den hela den här ön är till för att utvinna det här grundämnet- och forska på det och så vidare. Det... Men är det helt okontrollerade tidshopp eller kan man bestämma? Mm. Man kan inte bestämma så mycket över de här. Däremot så kan man ju använda... Man får ett speciellt vapen eller vad man ska säga- som man kan använda för att manipulera tiden på specifika objekt- du kan föråldra objekt och du kan föryngra för objekt. Så till exempel om du hittar en stege som är trasig, ja. som har blivit söndervittrad av tiden, så kan du använda det här verktyget, eller vad man nu ska kalla det, för att föryngra den här stegen så att den är hel igen så du kan gå upp för den. Ja, men just det. Det här såg jag i något... För jag har inte spelat det här nämligen, men mm. däremot så har jag ju sett naturligtvis lite granna av det. Och när jag såg det Just den här föringnings- och föråldringsprocessen mm. Så tänkte jag, fan, nu har de snott den här idén Direkt ifrån Red Dwarf Ja de hade ett sånt Det var här faktiskt film. vad jag också tänkte på Har du, har du sett det? Ja, ja jag önskar Red Dwarf Ja, okej okay. ja. <laughs> De vet inte vad jag menar Det är liksom ja. så här, rikta, rikta mot någon Och så det så här barn rikta mm. Mot en handlös fågel Så helt så är det dinosaurier istället mm. Och ja Precis. Ja, det är lite ja. den grejen fast inte lika komiskt nej, Men ja, ja. väldigt användbart Det var ju ganska mm. bra att kunna föråldra fiender Ja herregud, till exempel det, Ja just det, ja. det var, nej, men det var ganska mycket Just det här skriptade otäcka händelser Och jätteintressant mm. storyline Och mysterium att försöka lösa Vad som egentligen hände på den här ön Och okay. så är det Ett spännande slut oh. Okay. Och det finns flera spännande slut. Det beror lite grann på hur man själv väljer att Aha, ta slut på det. Okay. Och jag ja, gillar ju spel där det finns alternativa slut. Ja, och... ja absolut. Så, så att, ja. Mm -hmm. Väldigt, väldigt roligt. Och jag älskar ju hela den här idén med den här ön som inte är riktigt fast i tiden. Utan okontrollerbar tid. Mm. Det är någonting som, man, som är så himla hopplöst och eh, som man inte kan värja sig mot. Mm. Riktigt, Men riktigt, riktigt. Tjusten, när, när ön hoppar i tiden betyder det också att alla förutom du ändrar sig eh, så du helt plötsligt stöter på andra typer av fiender. Ja, utrustning. precis. För att hoppa du tillbaka till 50-talet så lever ju folk där. Just det. Men eh, okay. det gör de ju inte i den nutiden så att säga. Så alltså, det Nej, finns ju inte början. så mycket ja precis. Alltså den tiden som man hoppar tillbaka till, det är ju liksom egentligen kärnan av den här händelsen, den singulariteten mm. som mm. har skapat det här singular... okay, Ja, okay. precis. Event. Okay. Ja, det event. Det är det man åker tillbaka till och som man ska right. försöka lösa eller vad man ska säga. Mm. Och det Action RPG kallas det väl av ganska så många och men det har ju ändå en del RPG-element med olika liksom, förmågor och olika sätt att lära sig att hantera det här E99-ämnet. Mm. Eh, Men det är väl ändå, alltså det är en FPS ju. Ja, det är det. Så det är ju det perspektivet, och du skjuter hela tiden. Du har inga andra sorters vapen, medelvapen. Eller så. Ja, det finns ju flera olika vapen. Ja. Gör det ju. Ja, ja, det är ju Naturligtvis. Och sen så ja. har man ju den här specialverktyget som heter KMD. Ja, precis. <laughs> Time manipulation Time... device. Ja, så såklart. Precis. Okay. <laughs> ja, Ja men kul. Alltså, det är alltid roligt med sån där um, lite så här, det är det som får mig att fastna oftast mm. om det är uh, FPS eftersom jag tycker är så tråkigt att gå omkring och skjuta. Mm. Då ska, det ska vara någonting mer. Ja, och det finns uh. ju en annan grej också som jag precis kom oh. ihåg. Uh, var ju att Precis som i ett annat favoritspel till mig, Bajers också, så hittar man massor av små lappar och ljuddagböcker och urrivna dagbokssidor. Ah. Och man får ju brev till arbetskollegor och sånt där. Man får liksom okay. så mycket mer, eh, mer story på det viset. Och man ser liksom de enskilda människorna som levde där på 50-talet, läser mm. deras små historier och sådär. Som det är riktigt alltså, riktigt är bra ställen att spela. Ja. de lämnar sina dagböcker på bara tycker jag. Vi kan inte här spel så alltså, det hittar en bandspelare på den här den mm. och... Det är ganska så skumt. Jo, det är det ju. Det är Men jag är ju tacksam för att de har gjort det. <laughs> <laughs> <Jag> menar, <laughs> ja. då har ju jag fått någonting att roa mig med. Och det är ju också för att de samlar alla. Att ja, det får man ju. Självklart, ja, jag också. minns ju inte men jag, jag utgår från det Ni, mm. 9% säker ja. Jag hittar ju aldrig alla sådana i något spel Nej, Jag är fan, så det, det, det. Och, och ändå så är man så patetisk att man, man går omkring och letar efter ja, alla ändå Åh precis, precis. Oh, gud, jag blir så trött på mig själv ja. idag Jag ska utforska varenda lilla hörn men jag vet ju att jag inte kommer hitta Nej. alla vad det nu är man är på Så egentligen ja. borde man inte hålla på men mm. det är svårt att stoppa Precis. Okej, nej men det låter ju, låter ju skoj ändå. Ja, och det är helt sjukt snyggt också, vill jag mm. bara säga. Men, men det, lä det läskiga då, det som gör det här läskigt är... Ja, det är ju lite mörkt och eh, man... Trasiga miljöer, otäcka mutantfiender och mm. eh, en allmän stämning. Mm. Mutanterna, de har råkat ut för... Vad? Är de ja, det är det här grundämnet och singulariteten som har förstört oh. allt. <laughs> allt! Okay. Jag minns inte exakt vad det var som hade hänt. Liksom. Men, Men. Det, det var hörde ihop med överdrivet eh, vad Överdriven exposure för det här oh. ämnet. Mm. Det har sipprat ner i och det är ju mycket strålning har... där. Och, ah, okay. ja oh, Precis. strålningsmutanterna oh. okay. Mm. du ska vi ta en, en paus då kanske innan våra 2-1 eller det tycker jag att vi gör absolut mm. för den spännande avslutning på våra topp 5-listor över skräckspel. Vår dramatiska lista. Den dramatiska Det är så spännande. Otroligt spännande. <laughs> Jajamän, och då börjar vi med Sofia. Vad är tvåan på din lista? Ja, nu råkar det ju faktiskt vara så att min två är din etta. Mm -hmm. Så jag ska inte prata om det. Äh. Vad är din två? Ja, som av en händelse så råkar min tvåa vara din etta. Så jag tänkte inte prata så mycket om det. Nähe, okay. Nej. Men då går vi vidare på första platsen. Innan. Ja! ja. Åh, Vad är på din första plats? Hurray! Ja, på min första plats. Och min Och... andra plats. Ja, precis. Och på samma andra plats så kommer det ett spel från 2007- Eh, som är egentligen min enda rena fps horror survival spel på den här listan, trots att det finns så många bra eh, som utspelar sig på 1960-talet i en viss dystopisk undervattensstad som heter Rapture Kanisa? Jag, jag vill bara inflyka att det här är alltså mitt favoritspel genom tiderna dock inte min etta på skräcklistan oh. Bioshock! shock. Ja! Oh! Åh, oh, är det din favoritspel någonsin? Ja, det var ja. som fan. Ja, det delar i och för sig första plats med Fallout 2. Jaha, okej. Okay. Ja, nej men för det är ju ett sjukt bra spel. Har du inte spelat det vid det här laget, alltså, då, då vet jag inte vad du är för sorts människa. Um, men uh, det här är en etta för mig av så många anledningar och en sån där anledning, precis som att Rage kom med på min lista, det är liksom att jag är ju egentligen inte ett FPS-fan men Bajershock med sin fantastiska miljö och sina bizarra figurer lyckades fånga mig helt och hållet. Eh, och en sån här sak som eh, gjorde spelet så roligt och så läbbigt. Det är ju då det här med att man får superkrafter som komplement till sina skjutvapen. Hade det inte varit det då hade det inte alls varit lika roligt tycker jag. Och sen alla de här människorna... Eh, Lite snabbt, de som inte känner till storyn så är det så att, att det byggdes ett utopiskt samhälle under vattnet som heter Rapture, eh, som där då grundaren av staden kom på att man kunde ge folk superkraften med hjälp av sniglar var det, va, som de hittade på. Ja, precis, det var en de slags igel. Ja, de utvann ett ämne och det gav diverse olika effekter, som till exempel att man kunde skjuta elektricitet från sina händer och sådana här saker. Och det här skapade till slut en slags klassklyfta och samhället rasade samman och staden blev övergiven och förfallen. Men det fanns fortfarande då för att det gick så långt så att folk fattade, liksom tappade sin, sina sinnesfulla bruk och blev galna. Och de finns kvar i den här staden och du som en överlevare av en flygkrasch mitt ute i havet hittar en fyr och kommer ner i den här staden. Du har ingen aning om att den ens existerar men här finns den och du måste ta dig igenom den här staden för du blir kontaktad av en överlevare som verkar vid sina sinnesfulla bruk som behöver din hjälp. Och när du tar dig igenom den här stan. Det här är det som är så läskigt. Det är liksom, du, helt plötsligt så hör du en blösryckt konversation. Som en galen människa har med sig själv. Det är liksom så här. And then I told Harold, Harold I told him. That's dangerous. Och så liksom de går kring och pratar med sig själva. Eller med sin döde kompis som ligger på golvet. eller liksom så här, Det är helt förvrängt och sjukt allting. I en miljö som är bedårande vacker. Alltså det är. Helt fantastiskt. Det är ja, så här, Um, art Deco och liknande nästan. Precis, precis. Det, det, mytologin bakom spelet säger att staden byggdes 1947. Egentligen så är stilen tidigare, alltså Art Deco, det är liksom snarare 20-tal, 30-tal. Men ja, det är jättevackert gjort. Alltså. Jag vill bara flika in att jag håller precis på att läsa en bok som är en prequel till det där som handlar om när Andrew Ryan håller på att bygga upp Rapture. Oh, yes. Ja, Den heter Rapture. Ja, ja. Jättespännande faktiskt. Ja, vad kul. Mm. Ja, nej men så, så det, det är faktiskt en, en rik story också. Mm. Vilket ju är ganska ovanligt måste man ju säga. En, en story som man bryr sig om och man blir engagerad i det här liksom, och vad som händer. Och, och, ja, som sagt, det, det är den här sinnessjuka, tryckta stämningen och, och liksom känslan av om du har klaustrofobi till exempel, det här med att, att en. Det här förfallna staderna och, och glasrutor är det enda som separerar dig och havet. Mm. Eh, kan ju ibland ställa till med lite problem. Och mitt i detta så kommer det jättestora fiender, eh, så kallade big daddies, som ser ut som gamla här gamla Från sekelskiftet som är ännu äldre sådär, som, som inte är att leka med, alltså där, och det, ja det finns mer står att hämta här alltså, men, men ja det, det är rolig action och det är som man hoppar högt liksom, och blir förskräckt liksom, i vissa när man blir sådär, det, helt plötsligt så kommer man in i en sal till exempel där det står diverse statyer och så, Fy, sen i ja men, men det är såhär klassiskt eh, eh, alltså i, i en film där så hade man ju bara, alltså, oh, ja ja där, där kommer en av statyerna snart röra på sig, men i Alltså det, det, det blir en annan Sorts närvaro man har Och man känner sig i yttersta grad sårbar Och när helt plötsligt då liksom en, en, en av statyerna börjar röra på sig Och jaga dig då, då, blir det, då blir det läskigt Ja nej det, det är en av de otäckaste Platserna i det spelet tycker jag mm, mm. Jätteotäckst för att man vågar inte Vända någon staty ryggen för det är precis då De börjar röra på sig naturligtvis ja, Precis lite, lite så här Som änglarna i Doctor Who Ja, som var inter, ja. precis Fast de fortsätter röra på sig när man tittar på dem. <laughs> ja just det, precis. Det hjälper inte att titta Nej. på dem. Det, ja. Nej. Nej, så det, det är riktigt, riktigt bra action och det är lebit som fan. Mm. Grym, grym story verkligen. Yes. Väldigt såhär ja. Ayn Rand-inspirerat lite grann. Och, och de, de som, som är småbarnsföräldrar kan ju uppskatta att det finns element där man ska försöka skydda som barn också. Antingen så kan man vara, vara grym och utvinna ett ämne som ger dig mer supermakt ur de här barnen, eller så kan du bestämma dig för att rädda dem. Eh, och det har en, i allra största grad påverkar hur du kan spela spelet också. Och det spelar, det... spelar ju även in på slutet. Mm, man... det. Ja. Det. ja, så att det, det, är, det är min etta och det är som sagt, eh, när jag spelade igenom Rage och funderade på, när var senaste gången jag hoppade högt av ett spel? Ah, det var Bioshock. Men det var ju också mm. jättemycket sådana där skriptade händelser i det spelet. Ja, det var ja, det. Var så, precis sådana som man... Ja. Och sen mm. rösterna på de här förvridna människorna. Det är ja. Speciellt en sort. De här förvridna människorna kallas för splicers för att det är det som kallas... Eh, när man tar de här superkrafterna så eh, blir man en splicer. You splice yourself. Mm. Hur som helst. så En av dem som kallas för Baby Jane Splicer, <laughs> Vet vilka jag menar? Ja, Hon låter som Harley Quinn från Batman. typ. Helt fantastisk. Ja. Ah, det är högklass på skådespelarna överhuvudtaget De känns trovärdiga De här totalt frida, trasiga människorna Så det är ju lite sådär med, med, Man känner i hjärtat När man är tvungen att Försvara sig själv liksom. Men mm. Det är ah. bra Underbart, underbart spel. Underbart. Ja, precis. Och på din och på plats min, nummer ett. Och din plats nummer två. Och min plats nummer två, vad har vi där? Ja, där har vi ett spel tillverkat av ett finskt bolag. Mm. Mm. Jag känner vi mm. lite så här partiskhet här kanske? Det, det kanske är lite mina finska <laughs> rötter som, som, ja, Alan Wake är det ja. naturligtvis vi talar om. Och det hamnar etta på min lista därför att det är faktiskt det läskigaste jag har spelat på jävligt länge. Och det är riktigt jävla välskrivet, mm. tycker jag. Ja, det är det. Och det är finskt. Kan det bli <laughs> läskigare? <laughs> Nej, det kan det fan inte bli. <laughs> ja, ja, jag, måste ju, jag måste ju också säga att jag var på en fest, det var någon som mingel- på Imperiet i Stockholm, här, när var det i höstas? Mm. Då träffade jag faktiskt en av de två personerna som var lead writer på Alan Wake. No way! Jo, jag var okay. så jävla starstruck. Jag visste inte <laughs> vart jag skulle ta vägen. Det var helt, helt fantastiskt. Okej. Okay. Det var en religiös upplevelse av stora mått, får jag säga. Men jag kan ju ska berätta lite om Alan Wake för de som inte ja. har peil på vad det är för någonting. Det. det är en slags psykologisk thriller. Man spelar en författare som heter Alan Wake. Och... Eller Stephen King. Eller Stephen King. Ja. Nej, Alan Wake. Ja, ja, ja, ja. Han har haft ganska så han har haft svårt med att kunna producera någon bra, vettig text ganska länge. Och han är en riktigt riktigt stor författare som Stephen King. Mm. Och har släppt bok efter bok, efter bok efter bok. Och nu har han inte skrivit något på länge. Gud, så han... Skrivkamp, helt enkelt. Writer's block. Mm. Han och hans fru åker då till en liten lantlig idyllisk stad som heter Bright Falls. Twin Peaks. Yes, det är otroligt <laughs> Twin Peaks faktiskt. och Tanken är ju att han ska liksom vila upp sig och kanske hitta lite ny inspiration. Men sen när hon kommer dit visar det sig att hans fru hade haft en liten baktanke. I den här lilla byn då så finns det en terapeut som arbetar väldigt mycket med just konstnärliga typer som har tappat inspirationen och som har svårt att jobba och sådär. Och då blir Ellen fruktansvärt arg över att hon liksom lurar dit honom för en sån grej och så mm. går han ut i vredesmod på en liten promenad. Eh, och då hör han helt plötsligt hur hon skriker och så går elen. Och grejen till saken hör att hans fru är fruktansvärt mörkrädd. Så ja, just det. det var ju därför hon började skrika för att elen ja. hade gått och... ja men ja, nu ska vi se. Hur var det? Jag måste tänka efter. Eh, sen så gick den tid och... Eh... Mm, jag hoppar inte se. över något ganska viktigt här Jag nu. hoppar över något ganska viktigt. Just det. när Han, han... springer mot huset och vad hände Just det, ja, när han springer mot huset. <laughs> det var ganska länge sedan jag spelade det här nu. Det var förra sommaren. Det är därför jag... Ah, just det, var mitt i somban, ja. Precis, det kom ju typ i juli där. Nej, jag ja. spelade det typ i oktober, så det är ett år sedan ungefär. Men ja. han kommer upp mot stugan efter att mm. han hörde att hon skrek ja. så upptäcker han att hon är borta. Någonting har släpat iväg henne därifrån till sjön Nej. som är här Det Ja, okay. de drog henne baklänges. Från det. Ja. Ända ner i sjön. Och så ska han rädda henne, så han kastar sig i vattnet efter henne. Och nästa gång han vaknar till liv igen så sitter han i sin bil som är kraschad och det är mitt i natten och han har typ hjärnskakning och minns ingenting och förstår inte vad som hänt och så ska ja. han ta sig tillbaks hem just det, den biten hade jag glömt ja, precis ja, det, det är och det, bra bra. Då det, han är möter, det är där det börjar bli otänkt mm. Mm. för eh, när han håller på att försöka ta sig hem i mörkret så möter han en massa otäcka typer som anfaller honom och de här ja. är liksom lite suddiga kanterna, lite mörka ja. och då menar inte jag att de gör utländsk härkomst på något sätt utan att de är faktiskt, <här> de är faktiskt liksom klädda i mörker på något sätt ja. Ja, just det. Ja. och eh, det är den otäcka biten att mm. för att kunna besegra de här fienderna så måste man först lysa på dem med en ficklampa eller någon mm. annan ljuskälla för att bli av med det här mörkret som är nästan som en slags sköld. Man bränner bort det liksom. Precis, och först när man har fått bort det där mörkret. Det är först då som de faktiskt kan ta någon form av skada. Just det, just det. Och det, är och det, alltså, det där tycker jag är så jävla bra grepp. Ja. Det är hela tiden det här stressen med att har jag tillräckligt med batterier? här nu Och kan jag sikta mot den där tillräckligt länge för att inte jag ska bli attackera av någon annan? För det, de kommer ju sällan själva liksom och sådär. Oh, och i början äh, av spelet så har man ju en väldigt, väldigt liten ficklampa också Jag vet att man, när man avancerar i spelet så kommer man ju att hitta lite större ficklampor och ibland så hittar man sådana här signal... Vad heter de? Flares? Vad heter de på ja, svenska? Ja, heter. Ja, signalljus som man kan skjuta på dem och sådär, mm. och så kan man hitta en strålkastare som man kan rikta mot dem ibland och sådär. Mm. Men det är väldigt otäckt för merparten av spelet utspelar sig då på natten och just de här mörkervarelserna som dyker upp och de kan dyka upp yes. precis när som helst mm. Mm. Och en sak som jag tycker de har gjort riktigt, riktigt häftigt är att om det dyker upp en bakom dig och precis ska hugga dig, då får du se det eh, i en annan vinkel i slow motion så att du faktiskt hinner värja dig. Så det blir väldigt, väldigt filmiskt. Ja, fast det är väl först när man faktiskt uppfattar det och trycker på parering, va? För det är annars så blir det... Nej, man... <laughs> för att jag märker att jag har nog aldrig parerat i hela mitt liv. <laughs> oh, <aha. laughs> Nej, men det, det blir som en slags varning. Jaha, det hade jag glömt. Att ja. okay. Jag tyckte i alla fall att det var riktigt, riktigt häftigt. Ja, det är snyggt. Ja. Man kan även när man springer, för det, det har jag gjort. Så alltså, mm. då är det så när de kommer nära. Så om du parerar då i det läget så blir det också sån här liten motion. Han gör en liten extra ja, precis. krummelur när han springer. Mm. även ähm, och Så blir det så där, lite siniasiskt. Mm. Ja sen ska det tilläggas också en sån här sak som också gör att, att som piskar upp stämningen det är det faktum att Allen han har fan den dåligaste kondisen någonsin ja. som och det är jätteroligt, han börjar flåsa så himla mycket när man har sprungit med honom en kort stund det är ja. jättekul det är som om man har sprungit ett maraton efter att han har bara tagit några steg som ja. det känns väl rimligt med en författare hur mycket motion får han Nej, men alltså, någon jävla gräns får det vara. Alltså, visst, han har suttit där och bara druckit kaffe och rökt i flera år. Liksom, och suttit på sitt där sle, men ändå. Liksom, nej. Men som sagt, det där gör ju att, att man känner sig väldigt sårbar. Och man kan inte kuta. Alltså det, det är ju sådär, när man är ute i skogen. För det är ju ofta, alltså, det, det utspelar sig även bitvis i dag, dagsljus. Men då är det ju då alltså inte några sådana här, de heter... Taken, va? Ja, de precis. Har, um, de är inte ute och vandrar då utan. Nej. I dagsljus och så länge det finns ljus Så är du säker Och eh, det betyder också att när du är ute I sån här, vad fan du nu ska fianta runt I skogen för dig ja, eh, Alltså man är ju <här> mitt ute i ingenstans Det finns man ju bara skog Jo i och för sig Men när man då springer fram på de här små stigarna Eller man springer ju inte då eftersom man har så dålig kondis, Men när man går fram på stigarna Så eh, det är väldigt ont om ljus och, mm, men, ibland, men det finns ju som en typ, typ som en slags Eljusspår eller vad man ska säga med enstaka Ja och ja. ibland så har man tur och det kommer en sån där, och Det, alltså det är så där. Om man ska lära att hälskotta för att komma till dem för att slippa ja. dem där. Och precis när man kommer fram. Vad händer då? Då går lampan sönder. Ja, då, då går de sönder. <laughs> och man får som panik för att man har använt all sin stamina för att sprinta <laughs> dit. Ja, jag har hemskt. Men, eh... Har man tur så, så, så går inte lampan sönder men, men då, då är du safe och det finns sådana där tillfällen, det måste du fatta liksom att nej, det här läget då är, du blir övermannad, du kan inte spendera all din ammo och allting utan du måste kuta. Precis. Eh, och som då han med sin dåliga kondis och vad fan är han, han har på sig så här cowboyboots eller någonting och springer omkring i en, en hall. Jag fattar inte, jag inte <laughs> det där. Men eh, ja så, så, och då du hukar den mot ljuset och när om du väl når dit och om lampan håller så, så då är du safe. Tack och lov då försvinner de här tingen mm. på något magiskt sätt och så kan man Och man är så kan, jävla å, lycklig när det händer. Ja. Och Grejen är ju den att jag har ju redan berättat att jag är väldigt väldigt lätt och mm. väldigt väldigt många skräckspel har jag ändå kunnat spela själv om jag har kollat upp lite grann det pratade jag om tidigare om jag har kollat en walkthrough. Alan Wick kunde jag inte ens spela på det viset. Jag var mm. tvungen att ha någon hela tiden. Jag försökte vid några tillfällen att spela det själv, men jag var så jävla rädd. Det gick inte. Jag var så rädd vid några tillfällen att jag nästan grät. Nej, men... du bara skrattar åt mig nej men alltså ja. jag förstår det, nej, alltså men det, det det var ju jätteotäckt faktiskt det, det, alltså, när, det här, när det här spelet kom det ord som användes som flitigast för att beskriva Alan Wake det var ju stämning mm. eh, och den här stämningen som uppnås med hjälp av dimma, de här förvrängda rösterna ja. som, för de här, eh, en av de första skurkarna som, kommer jag ihåg nu här när han stapplar i bilen där och han minns oh, det liksom, eh, det är ju skitläskigt alltså, ja. han, han skiljer honom för att vara en dålig författare och vara sjuttonde Och det är inte så mycket det han säger så sättet det han säger det på är, är jävligt läskigt alltså. Ehm, och sen så kommer det, i vissa situationer så får man faktiskt en liten förvarning om att han kommer det fiender för då kommer det en speciellt tjock dimma inbörjande. precis. Och när du har dödat alla fiender Så försvinner den Så det är en sån där liten grej Att du slipper sitta i alla fall Och hålla, spänna magen hela tiden Du kan slappna av lite Precis, man vet, man vet att så kommer man till ljuset också så kan man ju ta ja. det lugnt en stund. Ja, och av någon anledning så har, har alla här bestämt sig för att inte störa dig när du tittar på tv. Det är ju också en som är Ja, och det där är ju en jätterolig grej för de som inte har spelat Alan Wake. Man kan hitta tv-apparater ibland och då går det ett program på dessa tv-apparater som heter, heter, det? Det heter Night Springs, tror jag det hette. Ja. Ja, precis. Night Springs. Och det är lite som en slags... Vad heter det då? Twilight Zone-program. Små, ja, just det. korta skräckberättelser. Just det, just det. Och de är inte CG utan det är, det är ju skådespelare. Så det är ju faktiska som kortfilmer. Och då är det ju säkert finska skådespelare som spelar. Och det är jätteroligt. Helt hysteriskt skumma, små historier. Tror jag tror att de där stora, stora höjdpunkterna var ju att hitta tv-apparater och sitta och kolla på jättefå stories underbart mm. var det oh, jättekul och, um, en annan rolig sak som man kunde hitta här och var var att man kunde ju, man hittar ju sidor ur en bok som Alan Wake har skrivit, fast mm. det är inte en bok som han har skrivit tidigare utan det är en bok som verkar handla om det som händer just nu mm. så ibland så kan man hitta sidor som beskriver någonting som man redan har varit med om mm. ibland hittar man sidor som beskriver någonting man inte har varit med om än Dun dun dun. Det var ganska så spännande tycker jag Ja det är spännande oh, mm. Jätte roligt <laughs> Nej men det ja, är nämligen. ett riktigt bra skräckspel tycker jag Det mm. bygger stämningen på ett så himla bra sätt Och det är så ja. intressant um, Alan Way kan kännas lite generisk, generisk som karaktär Så men ja, Jag vet inte mm. Jag tycker att det är jävligt grymt i alla fall Ja, alltså det var faktiskt mitt äh, Game of the Year förra året. Jag tyckte det, det var riktigt, riktigt bra. Um, jag vill jag bara säga alltså... att det mest imponerande är ju att trots att jag blev så rädd så spelade jag det till slut. Ja, det är bra. Och jag har aldrig varit så lycklig över att ha varit klar med ett spel. Som efter att jag klarat eh... ut Alan Wake. Ja. Alltså jag saknade ju naturligtvis spelet. Men mm. det var en sån himla känsla av accomplishment. Det var, det var en pers ja. helt enkelt. ja. ja. Eh, inte för att ta, ta, vad ska man säga, spotlight från Alan Wake här nu, men jag måste nästan nämna Deadly Prominition också. Spelade du det? Ja, jag har sett det spelas, jag har inte spelat det själv. Nej, eh, för, för det var ju ett sånt här spel som kom med, med, liksom från ingenstans egentligen. Ett litet lågbudgetspel från Japan som blev uppmärksammat helt plötsligt av, nu har jag glömt vilket skribent det var som tog upp det, men det var en, en skribent som, spelskribent som tog upp det och sa, det här är. Det som Alan Wake borde ha varit och vi skapade en jävla balss alltså och helt plötsligt så hoppade alla på och spelade det och det är också ett jätte jättebra spel men för mig så smällde ändå Alan Wake högre. Och det var bland annat för att de lyckades med stämningen, de fick till det och jag blev genuint liksom pressad och stressad av Alan Wake. Deadly Premonition har en väldigt bra och engagerande stål. Jag, jag tycker om figurerna i det spelet jättemycket. Men tyvärr fienderna, de är bara löjliga. Jag tyckte det lilla sett av Deadly Premonition så var det några fiender som var jätteotäcka. Men det är ju väldigt japanska. Ja de är det och det är liksom så här, De är ju som hämtade ur Till exempel ringen ja, så där förvridna Går upp och ner och lite så sådär Och ja Det är lite creepy Ehm, ytterligare creephetsfaktor är att ditt autosikte av någon konstig anledning riktade in sig på kvinnorna och killmans skrev. Det vet jag inte riktigt hur de tänkte där. Men mm. eh, det, det som gör att jag inte riktigt kan ta dem på allvar är samma sak som att jag inte riktigt kan ta... Eh, shit, vad heter de nu? De här skurkarna i Doctor Who? Daleks. Daleks, precis. Rösterna. Känns inte skrämmande. De här som går upp och ner och är förvrängda och sådär. De rör sig creepy. Men det som de säger hela tiden är. I don't want to die. Och så de. Och i och med att. Ja, för de första gångerna man hörde det så var det ganska så läbbigt. Men den hundrade gången. 200 eller 300 gånger man hörde det. Då är det inte lika creepy längre. Så att. Nej, tyvärr. Så där, där vinner Alan Wake. också som sagt, det är en värdig ett att ha på sin lista. Det tycker jag absolut. Och en värdig två också för den delen. Ja, Ja, ja. vad bra. <laughs> Då tyckte jag att vi kan släppa våra skräckspel och gå vidare och prata om förra avsnittets lyssnafråga. Ja, det får vi göra. Precis. Och frågan var, vilken spelklyscha har du tröttnat på? Vi fick ju inte så jättemånga svar, men vi fick ju ett par ganska bra svar däremot, tycker jag. Mm. Då ska vi se. Då var det en som du har varit in och svarat på, här säger jag, av Bummi. Mm. Som skriver, tack för ännu ett trevligt och intressant avsnitt. Tack själv. Okay. Eh, angående lyssnafrågan så är jag lite trött på att det väldigt ofta är vita huvudkaraktärer. Jag vill se mm. fler asiater, afrikaner, sydamerikaner, etc. Ja. Och ja. ja. Jag kan inte hålla med mer. Jag minns inte vad jag svarade på det. Men du det svarade jag... right on. Ett problem ja. i media är stort. <laughs> ja. Nej men alltså, det, det, ja, det här med etnisk mångfald, alltså det är... Det... Det här är en, en, en hjär, verkligen hjärtefråga för mig. Jag växte upp i Södertälje som var mångku, är mångkulturellt. Och jag känner verkligen jättestarkt det. Jag är så himla trött på att se vita kaukatiska... Eh, vad heter det? Nej, nu sa jag fel. Vita män, hur som helst, i, i eh, huvudrollerna hela tiden. Jag, jag uppskattar verkligen och gillar lite extra när det är eh, påtagligt att man har valt ut eh, det så som samhället ser ut. Lite unga ja, människor. Ja, precis. Så att, nej, eh, jag, jag kan inte hålla med mer. Mm. Bra där. Precis. Det ska vi se. Sen hade vi Mjau som hade ett gäng klyschor, faktiskt. Mm. Eh, att nästan alla spelhjältar är vita muskulösa killar med brunt kortklippt hår, yes. tycker jag. Så skrev han, Bummi önskar sig större variation av etnisk härkomst. Jag nöjer mig med variation gällande frisyrer och hårfärg. <laughs> ja. Det var ju ganska roligt. Men det ena utesluter ju inte det andra vill jag säga. Nej, verkligen inte. Nej. Nej, men alltså, visst, han, det, han eller hon har ju en poäng där. Alltså mm. Med frisyrerna, det är antingen rakad skalle eller kortklippt. Mm, Baskad liksom. Ja. En och en annan hockeyfrilla också när jag tänker efter Yesa. på så här Action Heroes of the Past. Ja. Nämen, en. <laughs> Den som omedelbart oh, springer in i mitt huvud. Oj, kan svänga ska det bli. Det är, sent på kvällen. Det är visserligen, det var ju 80-tal det här, men i filmen They Live som är... Shit, nu måste jag nästan slå upp den bara för att, för, att, för det är en viktig person som ligger bakom som totalt har sprungit ur mitt huvud som sagt. Igen svängelska här. Eh, huvudpersonen i den filmen, eh, han lyckas hitta ett par glasögon, just det, John Carpeten är som står bakom. Hallå, det är viktigt. Hur um, Huvudstålen hittar ett par glasögon, eller solglasögon, som låter honom se att hälften av människorna som springer omkring på stadens gator är i själva verket aliens. Eh, och det här har de då liksom lyckats maskera på något sätt. Och eh, hälften av eh, alla reklamplakat och sånt där som man ser i staden också är propaganda som är liksom för att Gör inte motstånd, bla, bla bla, som ska bli någon slags subliminal budskap till människor. Sådär. Och, eh, men det kan ju inte de se som inte har glasögon. Och han hade eh, bannerat i Ja, okej. Okay. Ja, men det var ju 80-talet. Då får vi ju konstatera ja, att det var, det var det ju, ju hockeyfilmernas ja, ja. stora. Okej, okay, <laughs> Ja, men det finns lite filmer längre fram också Som är sån här eh, Om inte, inte minst typt, eh, Vill jag minnas någon sån här Filmning av något fightingspel Eller något sånt Så, så var det hockey som gällde Men det hänger väl lite ihop det där ja. då, Dålig film på spel eh, Och eh, ja, ja. Tveksamma stylingval. styling Precis. Precis Nu ska vi se Miaof hade ju några till här Ja. Eh, superenkla quicktime-events där man får trycka på en eller två knappar för att ytterligare en filmscen ska kännas mer interaktiv. Mm. Men ja, jag gillar ju det istället. För det gör ju. Så, jag har ju lite koncentrationsvårigheter. Eh, och eh, en sån där lite grej gör ju att jag vaknar till och kom, kommer in i vad som händer igen. Mm -hmm. Jag tappar inte bort mig. Nej, Nej så länge det man inte överanvänder det bara för att det. det... Ibland så kan jag känna att sån där quick time events känns eh, omotiverande. Mm. Eh, visst hade du lite sånt i Alan hockar på det, eh, så var det väl lite såna där trycksnapt på det. Du, jag minns, det är ingenting som lämnade avtryck på mig. Nej, mig, så det. jag minns. Att det, var så. det var definitivt ja. så i Indigo-prophecy som vi tog upp. Mm. Mm. Där var det hela sekvenser faktiskt. Ja, så. fast då kan man ju ta upp Heavy Rain också Aj, det spelet. Du, ja. fast där är ju annan, det, det är ju spelmekaniken. Spelet går ju ut på det. Det var ja, ju inte bara några ja. enstaka. Och det var ännu mer påtagligt i Indigo-prophecy, mm. kan jag säga. För där var det liksom hela så här bossfighter sekvenser av knapptryckningar. Så det, mm. Jo, nej, men han har en poäng. Men mm. visst, det, det, det är en balansakt. Mm. Det fanns det två till här. Superstyrda korridorsskjutare med filmkomplex och generisk vapenarsenal. Ja. Jag kan inte hända att den håller med där också faktiskt. Och sen så var det slow motion och bullet time-effekter. Ja. Ja. Ja. Det måste jag säga Det stör jag väl mer, mig mer på I, i film och tv-serier När det överanvänds så groteskt mm. eh, Spartacus-tv-serien eh, Till exempel eh, Direkt någonting som jag ja, det var en, fan Var det annan bildruta Så hade det ja. slow motion Det blir så, det blir så jobbigt eh, mm. Men spel Där tycker jag att det är lite roligt Istället Men i ja. film känns det jättetråkigt Ja, ja precis Mm. Ja. ja, det var förra veckans tänkte jag säga. Men förra avsnittet får vi säga. <skratt> <skratt> Men, ja, vi, vi, vi gör ju förtjänta, oss förtjänta av vårt namn som Sveriges mest oregelbundna podcast Ja, precis. Det går inte vi har valt att bära titeln med stolthet helt yes. enkelt. Så. Oregelbunden Pride, eller så. <skratt> ja. Men vi har ju faktiskt en ny lyssnafråga till nästa avsnitt också. Mm. Och det är ju självklart på temat vi har pratat om idag. Sofia, vill du presentera frågan? Ja, varför sjutton var det vi bestämde oss för nu? Det var väl att vi frågar er om ni har ett, eh, favorit, eh, en favoritskräckfilm eh, som ni skulle vilja se som spel. Och vilken är det i så fall? Hmm, vilken skulle jag vilja se som spel? Mm. Um, House on the Haunted Hill kanske mm. det blir, Jag gillar ju sådana här mysterie skräckspel och du spelar typ ett mentalsjukhus sjukhus också det är helt sjukt läskigt det är ja. före detta mentalsjukhus. Ja just det Du då? Um, ja shit alltså vad, vad Det är ju en så svår fråga Ja det är faktiskt ja. ganska svårt och jag känner så här spontant jag vill ju inte göra någonting som redan är gjort Uh, och då, då skulle jag vilja se ett spel som är lite mer så där filmiskt av sig, mm. kanske inte uh, springa omkring i övergivna sjukdomskorridorer sjukdoms sjukdoms och skjuta på allt som rör sig utan snarare någonting till exempel som Psycho. Um, lite särpsykologisk thriller då naturligtvis, du checkar in på hotellet och uh, det händer saker du kanske inte, du kan ju inte vara då den figuren spoiler, som blir dödad i början mm. utan du, du får vara någon annan som ska försöka reda ut den här härvan och vad fanns som har hänt egentligen uh, lite så tror jag. ja ja så, men det ska ju the game. game. ja, psycho mm. the game ja. vi mm. får ju um, försöka lobba lite grann för det ja. skulle faktiskt vara rätt så fall Ja, för har, finns det något Hitchcock-spel? Nej, eller? Ja, Nej, jag, jag, det jag är ingenting som jag kan komma på. på. Nej, jag kan inte komma på något. Det skulle ju vara i det släpptes något som är väldigt tveksam titel någon gång på 80-talet som man inte uppmärksammar. Ja, på. kanske något textbaserat bara. Ja, ja. Det kan ju faktiskt ha funnits men nej vad jag kan komma på så har det inte har det inte blivit något sånt. Nej. Så det, det hade ju inte varit alltså, men berättartekniken gör det någonting läskigt snarare mm. än en action. Ja, absolut. Mm. Absolut. Men det var allt vi hade att prata om i det här avsnittet. Och prata har vi ju verkligen gjort. Ja, <laughs> Men jag hoppas att ni har haft lika kul när ni har lyssnat på som vi har haft när vi har spelat in det. Och så hörs vi nästa gång. Ja. ja. Puss på er. hej. hej. Jag tittar på fel. Jag tittar på fel. säger att jag tittar på fel. att jag, jag tittar på fel. Jag tittar på fel. Oh! <laughs>